Vigyázzatok a strázsán, csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben, Emlékek elmúlt nyarakon Florence-nyalás összekeverten, Búcsúztató őszididónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha.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 Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szép hitét, s akik még vagytok őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Ma a 2017. december 21-e van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mint hogyha kicsi ilyen recsegve vagy torzzal hallnám saját magamat, ez létezik? Vagy csak már ez ilyen optikai csalódás a fülemben? 1, 2. Nem? Akkor kontakthiba van a fülemben. Ja. A zenében nem hallom, de most talán magamban sem. Fél nyolc után Baranyi Kristinával beszélgetek, nyolc után György Evics Benedekkel, fél kilenc után Wintermontel Zsoltal, kilenc után Ugi Attilával, fél féltűz után Wittinghoff Tamással. Aztán valahogy behesem a célba. Rendezgethetném az irataimat, de nincs kedvem hozzá, szívesebben beszélgetnék önökkel a bármiről. Ma a 2017 december 21-e csütörtök van, még egy nap van, ebből az évből, amikor Kejfejancsi érül a bonyolítása, Kejfejancsi lesz, legközelebb. Január 15-én hétfő jelentkezem, hozzátéve egy mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hideg van kint, mínusz állítólag esni is fog valami a műsor 14 éven aluljaknak nem való Itt mondjak még szóval jövőre lesz még egy nagy menetelés a választásokig, hogy utána mi lesz azt nem tudom, de utána is lesz élet, én nem bánnám hogyha aktívabbak lennének, nem kell hogy egyetértsünk de a beszélgetést megúszni szerintem rossz dolog. Ternap este például beszélgettem. Nehéz volt rávenni magam, hogy elmenjek, mert nem akarodzott, mert Nagyjából úgy vagyok, hogy a bal lábammal előre lépek a jobb meg hátra, de aztán elérkeztem a helyszínre. Most ezt folytassuk. Legyen ez a mi karácsonyi fogadásunk. 0614890999 és 0636771161 és még egyszer hangsúlyozom bármiről. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Üdvözlöm, úr. Jó, reggelt. Jó reggelt. Nagyon szépen köszönöm az egész éves munkásságát. Tök de nem a, nem a munka érdemre... Aranyfoka... Amit egyébként igen. itt a rádióban végrehajtod. Ön, ön előtte a kalappal minden tiszteletem az öné. De ez tök jó, de valami másról nem beszélgethetünk? Belé, egy kicsit, ha lehalkítja a rádióját, akkor nem leszünk visszhangosak. Ja, persze, egy kicsit persze. Természetesen, bocsánatok, arrébb megyek. Az is jó. Nem egyszerűbb lehalkítani? Hát gyakorlatilag hát, működik ez is, de... Hát ha nagy lakás. Igen, elég más Igen Mi vette rá, hogy átadja nekem a munkaérdemrend aranyfokozatát? Hát az vette rá, hogy őn hogy egy kifejezetten egy, egy olyan meghatározó személyiség itt rádióban már a saját műsorát tekintve is hogy, hogy érdemrendet kéne önnek adni Hát ez kurva a jó. Ez Most ez nem segnyalás, hanem ez alapjáraton így működik Mások, Á, bocsánat, másokat is felhív ilyen pozitív szöveggel. Természetesen. Legutóbb kitüntetett még ki. Hát azt. Nem arom, nem őre tartozik. Hát jó, rendben van. Tudjok, rendben tiszteletben. A lehetek tartal. ennyire zárkozott hogy ne lehetne, hát állampolgári jogai zárkózott legyen. Így van. És azt lehet, vala, valamit megtudhatok, hogy ezt a munkaérdemred aranyfokozatát a szóátvit értelmében én kitől kaptam? Tehát magáról mondana valamit, ami a zárkózottsága dacára elmondható? Ne, ezt tőlem kapta. Ezt értem. Azt kérdeztem, hogy ki az a tőlem? Tőlem. Én Tamás Antal nyilván fővállom a Nevemet. És ön Tamás Antal ön kicsoda? Hány éves például 45. Az kereskedelmileg hasznos életkor, sokkal hasznosabb, mint amiben én vagyok. És mivel tetszik foglalkozni, vagy nem tetszik, de csinálja? Te most ez legyen publikus? Vagy ne, ne, ne ez, ez akkor megint eljutottunk a zárkózott kategóriáig. Azt jön hogy akkor fogja elhagyni a lakást, és merre, milyen irányba fog menni? Hát ö, én szerintem egy húsz perc múlva el fogom hagyni a lakást, és akkor már nem leszek ide az. Tehát a, nem fogok itthon tartózkodni. Nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét, viszont hallásra kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánok, kedves Tamásontól! Látja, csak elkezdeni nehéz. Mindenkinek tiszteletben fogom tartani az árkózottságot. 061 és 0636771161. Jó reggert kívánok, hát én megmondom őszintén, én nagyon bízom abban, hogy lesz jövőre is egész végig halható fialahúr. Ez tök jó, hogy én Mert bőlek, Mert figyeljen, komolyan mondom, el sem megyek innen, mint, a, mint az örkény, az ember melegségre vágyik című egypercesen amikor az ember egy ilyen KH-hoz bújik. És hát ez... én, én hannyit mondhatok, nagyon sokan örülnénk neki. Én biztos vagyok benne. Ha ezt megteszünk nekünk, én megmondom őszintén, mondhatnám azt, hogy fialafan vagyok, de, de nagyon szeretem Önt hallgatni, és semmi másért... De hol a frászkújóban azért, voltak maguk tegnap előtt például? Tegnap előtt? Tegnap előtt, ha jól emlékszem, én telefonáltam be, hogy nézze a barca, volna meg sem. Igen? Na, na mindegy, voltam én tegnap előtt is, de... Nekünk az lenne a jó, hogyha... De ez nekünk lehetne. ez kicsoda? Ön és a tó, -tó, tó Vagy ez ki az még? Hát, ön e is egy-két e e e barátom, aki szintén hazatja e hogy e ön lenne továbbra is, tehát jövőre, egészségig, és lenne egy tiszta hang a éterbe. Istenem, de szép. Ön is egy kereskedelmileg hasznos életkorú ember? Hát, én már közel járok őhöz, megmondom őszintén. December 30-án leszek 60 éves, 58-ba születtem. Hát ez már nem igazából. Az már annyira rendben. nem, de amikor teljénap a hidvégi Balázs beszélgettem, és azt kérdeztem tőle, azt mondta, hogy tegeződjünk, és nem, tud, nem volt benne egészen biztos, hogy melyikünk az idősebb, akkor arra gondoltam, hogy ez biztos a fél homály okozza. Hát igen. igen. Mert annyira jól nem nézek ki. Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom önnek és kedves családjának az összes jókat. Köszönöm szépen, és... Viszont kívánom! Jöjjenek még! 418 van. Azt hiszem, a civil rádiót azzal tudnám még kiborítani. Ugye egyszer kiborítottam őket a kejfejancsúval, mondván, hogy itt soha büdös életben ilyen politizáló műsor nem volt, mondjuk közéleti műsornak. A másik az lesz, hogy csinálok egy balázsabb műsort a balázséknál. A tulajdonképpen a kis ördög, aki nem is olyan nagyon kicsi, az ott van bennem. Ahhoz tulajdonképpen csak a kereskedelmi szférának az érdeklődése kellene, és akkor én szóró ajándékként annyi Porsét kiszornék önöknek. Porsét, nyalókát, attól függően, hogy éppen kitámogat. Higgyék el, nem teszek különbséget a gyártók és a Porsche között. Csak sok legyen belőle. Önök Porsche és a megjelenítés hallottak? Én nem mondom, hogy megtanítanám a balázsikat kezdjübe dudálni, de hát megpróbálhatnánk. Ugye ezt be kell várjuk a... az országgyűlési választásokat, én ezt se gondolom. Világból azt se könnyű persze egyedül csinálni, de nem mintha a hangvétel az pénzügyi kérdés lenne, csak ugye, hogy az ember valami megfordítsa érdeklődésileg. 0614890999 és 0636771161 ha már így belekezdtünk, akkor ne hagyjuk abba. Kérem a hármas számú telefonálót. Cödalád. Nap fény a égen, szeretnék tündökölni még egyszer úgy mint végem. királyság párból Jó reggelt, hát én csak jó pihenést szeretnék kívánni a, a tünetre, hogy feltöltödjön és továbbra is ilyen remek műsorok legyenek január közepétől és boldog karácsony, kívánok meg boldog új évet meg minden. Viszont kívánom, mintha angyal szállt volna le. Ehhez mit szólsz Honpola? Képzeljék el, az elmúlt három napban 15.105 forintot találtam. Van a szerencsejáték ZRT részéről ilyen kaparós izé. Nem mondom meg a nevét, mert ez nyilvánvalóan reklám lenne. Aban egyszer 10.000, egyszer 5.000 forintot kapartam. Egy parkolóautomatában találtam 100 forintot, és tegnap abban a bizonyos telefonfülkében, ahova ugye benyúltam valamikor márciusban, és akkor megállt valamelyik busznak a vezetője, és megkérdezte, hogy nekem anyagi problémáim vannak-e. Ott találtam 5 forintot, ez összesen 15.105 forint. Biztos furcsa látvány vagyok, mint az összes automatába, és az összes telefonfülkébe bemegyek és megnézem, hogy valaki hagyott el ott pénzt, de régen az üres végeket is összegyűjtöttem, de most már fogalmam sincs, hogy minek milyen értéke van, és utoljára jelentős üveget a Dunai Élelmi Szára Áruháznak a vittem a Fürsándor utcába, aminek most már más neve van, hanem úgy hívják, hogy Hollán Erdnyi utca. Jó reggelt! Legelt. Viszont? Na, én sörös dobos viszek ma vissza. Sörös dobos hova? Igen, nagy tartsára. Miért ott mi van? Igen, hát mindenki eldobálja, nem? Hát nem én nem szoktam össze eldobálni. Szármé... Rám nem számíthat, de ha ön össze... Sörnyezett Oké, de mi van nagy tartsára? Mételep. És mennyit visz oda? Hát, uh, hadzsákkal hadzsákkal És az hány király? jó haja. Jó, az hány kiló? Hány kiló? Hát, uh, helyek köze egy ilyen 25-30 kiló. És ez mennyi idő alatt sikerült összegyűjteni? Hát, ezt, hogy a, a patakparton meg, mire vagy környezetvédő vagyok, uh -huh. ez gyakorlatilag egy egyéves termés. Tehát ön jön, megy, és ahol lát üres sörös dobozokat, azokat összegyűjti. Ennyi. Így működik. De önt onnan lehet felismerni, hogy önnél mindig van egy zsák? Nem. nem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, És ön a sörös dobozokra specializálta magát? Hát ezek szerint igen, de egyébként ezt művelem. De ezt nem főfoglalkozásban teszi? Ne, persze, hogy nem, persze, nem egyébként minimálisan se gondolom, hogy amit ön nem, tesz, az nem. Kereskedelmi végzettsége van, tehát ezt... Ön egy kifejezetten hasznos tagja a társadalomnak, bizonyos szempontból hasznosabb, mint én. És ez körülbelül hány darab sörös doboz lehet? Hát, most ezt meg nem mondom előtt... önnek, de de, de kilónként olyan olyan száz darab. És összetapos, hogy minél több férjen bele egy zsákba? Természetesen. És mi lesz a pénz? Igen, amit más eldob, én fölveszem. Az rendben van, azt kérdezem, hogy mi lesz a pénz? Én nagyon jót tudom, hogy ön is bele nyúlkál a telefonfülkébe, meg hogy amit ott hagytok benne, pénz, de függetlenül én meg. Más szedek össze. <gül> Rendben van. Amíg nem ártalmas önre nézve, addig hajra. De mit fog Át, csinálni a pénzzel? Szetesen, mérlen, ártalmas. Mi lesz a pénz Ez sorsa? a környezetre ártalmas, nem rám. Ez mennyi pénz? 190 forint kilója. Hát akkor ugyan nagyon sokat... Hát azért valamennyi lesz. Mi lesz a pénz sorsa? Bocsánat, le kell tegyem, mert le fogok járni. A le fogok járni, az a le fogok merülni neked egy ilyen nagyon sajátságos szinonimája. Ezt a mai fél órát azoknak ajánlom, akik azt gondolják, hogy én kizárólag csak politikai témákban tudok gyűlölködni. Ezt a fél órát azoknak szeretném bemutatni, akik kalocsán nevelkedtek a forradalmi ezredben, mert ők tudják, hogy mi az, amikor az ember poliészter. a vágyak tengeré 0614890999 és 0636771161 Ki lesz a következő? Annak idén a Kalixor rádióban egyszer magamra haragítottam a teljes hírszerkesztőséget, amikor a híreket úgy olvastam, hogy ez nem érdekel, ez nem érdekel, ebből ez a fontos. Gondolják el, hogyha a Baranyi Krisztinát, Györgyevis Venedeket, Wintermontás Zsoltot, Ugi Attilát és Vitikov Tamást azzal hajtanám el, hogy olyan jól el vagyok a közönségemmel, hogy én nem akarok politizálni. Más műsorokban önök gondolják, hogy megbolondultam, ebben az esetben ők gondolnák, hogy megbolondultam. Egy dologban egyeznének, mindet két tábor azt gondolná, hogy én hülye vagyok. Szívesét a rényám. a következő. Gyüregat. Alasz János Kovács gazában. Szia, igazem. Tegléden a, a tüzérségben. Igen. A 360 fokos fordulat is egy. A szófordulat is egy gyakori dolog volt. Hát ahogy az is gyakori fordulat volt, hogy ma még a világnak csak egy harmadán van szocializmus, de jön az idő, hogy egy negyedén, egy tizedén, sőt, egy századán lesz. Na, szép napot! Viszont kívánom! De arról kaptam értesítést, hogy a fenyőkoncerten már nincsenek állóhelyek. Azok mind elfogytak. Tegnap megnyugtató híreket hallottam Demiér Rózsiról. Így akik elmennek a december végi koncertjére, bízhatnak abban, hogy az énekes jó formában énekel majd álkossal. Ma reggel egyébként ugye a holnapi tévéfelvételehez mindenkinek kell vinni egy ötletet. Én ma reggel a klubrádióból nyertem egyet, de még nem döntöttem el, hogy az lesz-e, és most önöknek se fogom elárulni. De nagyjából fél órával vagy 40 perccel ezelőtt hallottam. 06148909999 és 06367161 lesz a következő ma 2017. december 21-én 4 perccel fél 8 előtt. telefonálnak akkor feli bon Krisztinát. egy és először 4 8 9 0 9 9 9 és 0 6 6 másodszor. Látják, ha az ember egyszer belejön, akkor telhetetlen válik try so hard to break out of their little worlds, where you wave your hand in the sky of their have nothing that will ever capture your heart, You're just thorns without the rose. be careful of them in the dark, if I was one. Jó reggelt kívánok! Mondaná valamit a tegnapi fogadásról, hogy milyen volt, hogy éreztem magát, és kivel találkoztam. Köszönöm szépen. Nice. Tegnap a Fidesz frakció karácsonyán voltam, amelyen utoljára akkor voltam, amikor Lázár János volt a Fidesz frakció vezetője. A Liszkait, a Liskai gábor elmulatottam pedig vele nagyon szerettem volna beszélni. Szerettem volna megköszönni, neki, meg hogy becsukta a népszabadságot, de biztos tudtunk volna még másban is megegyezni. Hidvégi Balázsal folytattam sokat mondó eszmecserét. Rövid időre elkaptam Tarlós István Gravancát. Egyeztettünk interjú időpontot a Pesti srácokkal, ezről még később lesz szó más vonatkozásban. Gulyás Gergelyet tisztáztuk, hogy ma reggel nálam fontosabb, a holnapi napban már nem valószínűleg belefér. Egy pincértől pedig, amikor megkérdezett... Párhuzamos interjút hallhatnak majd Hajós Andrással és karácsony Gergelyel. Hangosan hallgatom, és azért így csipol, így. Csak arrébb kell fordítani a fejemet, így. De milyen érdekes, hogy csak a bal fülem torzít, a jobb nem. 0 1 4 8 de még 9 és -9, -9, 9 0 3 egy, Most már tényleg záros az idő, mert fel kell hívnom Varanyi Krisztinát, ha még bárkibe bármilyen mondandó kérdés egyéb szorult, hajrá! Most már vissza nem számolok. Kettő és fél perc áll rendelkezésünkre az akármire 0614890999 és 0636771161 Figyelek, ha van mire, de ha túl gyors volt, akkor 0614890999 és 0636771161 Nem tudom akarni már Lesz, leér, vagy vissza lehet -e még csinálni ezt? És ráhúzta el a kerti sufni Ajtajára a kis zöldre És eszébe juthat, hogy úgyse számít A retesz és igazán semmi sem Túl sok idő már amúgy sem maradt És ennyi Sem nem tudom akarni már Nem megy, nem Köszönöm választások mindenképpen. Rendben van. Jó Gyüreget jó kívánok, fiatal úr. Én, én tegnap meglátogattam a kórházba egy 95 éves nénit, akivel mátraházám voltam, a református ülőbe, egy szobába, és, és hogyha haza, haza megy, akkor fogok hozzájárni. Hát nem pont minden nap, de majdnem minden nap fogok hozzájárni, segíteni egy kicsit néhány órát. Ön egy igazi úti kérlek, kedves MPK, nagyon Nagyon boldog. jó. Karácsony kívánok, nagyon jó ünneveket kívánok Önnek is, a Én... Átadom, Önöknek is. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-jalás összekevertem. Búcsúszató őszidónak emlékei, a hajnali párás, Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem haladnak soha. Őrzött elevenek is voltak, szívek távoli musolya reátok néz, aggódva, árván. Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Az élet él, és élni akar, nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba veneséget. Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék, és a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szébbesült hitét És akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, Vigyázzatok a strázsát! Jó reggelt lát. Végül is a sok lehetőség közül, ami itt az étlapunkon van, én egyetlen egyet választottam, szerintem ez így is szerencsés, nem biztos, hogy annyi történetet végig lehet venni, és ez teljesen evidens, hogyha az ön vagy az önnök, ugye itt a, az önkormányzat vagy, csatolt részei között valamilyen bírósági ügy kapcsán, amit én nagyon sajnálatosnak találok, uh, valamilyen fejlemény születik, akkor nyilvánvaló, hogy az ember arról beszámol. Uh, a sajnálatos az ugye arra vonatkozik, hogy a Kejfejancsiban én valamikor 2001-ben, amikor elkezdődött az én rendszeres panaszbizottság elé való citálásom, mondtam azt, hogy ha bár én oda tanulmányi kirándulásokat szerveztem, a hallgatóim részére, hogy láthassák, hogy, hogy működött az akkori ORTT, nagyon tanulságos volt. Amit az ember nem tud megvívni a saját műsora keretében, azt azon kívül nem érdemes. És az önterepe, a közgyűlés terepe, az önkormányzati képviselők terepe, az a közgyűlés, az Ferencváros. Ha annak ügyében vitás ügyek vannak, akkor továbbra is megmarad ehhez Ferencváros és a polgármesteri hivatal. Ha emiatt Bárki, hangsúlyozom, bárki bármelyik fél bírósághoz fordul, és az valakinek igazatod a másikkal szemben, polgármesternek Baranyi Krisztinával szemben, Baranyi Krisztinának, polgármesterrel szemben, polgármesternek újsággal szemben, újsággal szemben, Baranyi Krisztinának, akkor én arról a magam módján igyekszem beszámolni, de az nem igazán az én szájem, ez szerint való dolog, és gondolom, hogy ebben ön is egyetért velem független attól, hogy van egy olyan pillanat, amikor az ember úgy gondolja, hogy a saját igazát, csak aki tudja érvényesíteni, akkor ő kezdeményez, más esetben pedig, hogyha belekapcsolban történik, hát akkor azt mondja, hogy amit vele kapcsolatban híreztelnek, azt mégse adhatja, és akkor perre megy. Így van, nagyon igazan van ebben önnek, és ebben a konkrét ügyben, tehát a Pesti ellen indított sajtó sajtóhelyreigazítási perben azért is nagyon találó ez a megközelítés, mert hogy lett volna nekem lehetőségem esetleg, ha megadják a lehetőséget arra, hogy testületi ülésen is elmondjam az igazamat, amit most a bíróság is megerősített. Csak, hogy éppen arra a testületi ülésre időzítették ennek a határozatnak az elfogadását, amikor én előre bejelentett módon, tehát a vezetés által tudottan nem voltam jelen, hiszen Erdélyben mentem egy ünnepi koszorútásra megemlékezni. volt. Ez október 5-én és 6-án voltam Erdélyben, két helyszínen koszorúztunk, és valahogy ez úgy alakult, hogy annyira sürgősnek találták ezt az ügyet, hogy napi rendre tűzték. Akkor, amikor én nem voltam jelen, tehát nem tudtam megvédeni az igazságot, és nem tudtam elmondani sem a képviselőknek az igazságot, akik egyébként nem voltak birtokában a részleteknek, hiszen előtte a vagyonnyilatkozati bizottság fél éves eljárás során tárgyalta ezt az ügyet a zárt üléseken, tehát gyakorlatilag már csak a határozatával szembesültek a képviselők ennek a bizottságnak. Úgyhogy ha akkor elmondom, talán akkor a szavazás is máshogy történik, de egyébként ez teljesen független attól, ami Elhangzott akár a Fidesz frakció közleményében, akár az önkormányzat közleményében, és amit utána megírtak a Pesti látszók, ezek az állítások egytől egyig gyakorlatilag minden szavuk hazugság, és ez most a, ezt most a bírósági ítéletben is kimondták. Ez egy elsőfokú ítélet, úgyhogy ki tudja, hogy ki fog még egyébként ez ellen fellebbezni. de ez egy, igen. igen. Ez egy elsőfokú ítélet, de a hazugság akkor is hazugság. Tehát ugye ezek tényállítások, bennem az ítéletben hamis tényállítások. Itt más nem derülhet ki, mert az Jó, igazság én a, két én a, hónap múlva is Elhiszem, de ugye magában a folyamatot egyébként, ha az ember követi, akkor nyilvánvalóan a végén kell... Tudnia ezt az ügyet lezárni, mint az összes ügyet, hogyha lesz jogerős ítélet, ez egyelőre nem jogerős, tudtommal, illetve azt kérdezem öntől, hogy mit tud, hiszen ez egy novemberi történet, csak most kapta kézhez, és ezért tudta a saját hollapján feltüntetni, nekem pedig elküldte teljes terjedelmében, nyilvánvaló, hogy az érzékenyített adatokkal nem fog visszaélni, de azt kérdezem öntől, hogy ön vagy az ügyvédje tud-e arról, hogy egyéb év iránt a pestis srácok fellebezette, vagy sem? Nem, nem tudunk még erről semmit. Értem, ott elvileg arra 30 nap van, ugye? Tehát ez valamikor december végén fog, ez november 27-én született, és akkor valamikor december végén vagy a kézhezvételtől fogva, ezt nekem tudnom kéne, mint jogász, de elfelejtettem. É, igen, ez a, a kézbesítéstől vagy kézhezvételtől számított uh... 30 nap, de ebben sem vagyok teljesen biztos. Jó, hát ez ezek szerint ez valamikor januárban fog majd kiderülni, hogy fellebeztek-e, vagy sem. Nézzük a szöveget az elsőrendű alperes szerkesztésében a, az indoklást olvasom a másodrendű alperes által üzemeltetett PestiSrász.hu elnevezési internetes sajtótervében 2017. október 5 napján meghamisított vagyonnyilatkozatát. Juhász Péter szóvívője kitetik a Szürét a bizottságból címelt cikk jelent meg. Ebben az elsőrendű alperes a felperes vonatkozásában olyan tartalmú közléseket tett az elsőrendű alperes, hogy a felperes valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatot készített, illetve szakértőtörvénysértő mulasztás állapított meg nyilatkozatának benyújtásával kapcsolatban továbbá hogy szakértő vizsgálat tárgya volt a felperes albéletének feltüntetése a 2016-os vagyonnyilatkozatában, illetve hogy 40 millió forintért vásárolt egy 20. keleti ingatlant. A felperes az együtt elnevezési politikai pár szóvívője Ferencvárosi önkormányzati képviselő. Utóbbi minőségében évente vagyonnyilatkozatot tenni, ebben igazolnia kell a vagyon a gyarapodását, illetve a vagyoni jövedelmi viszonyinak változását. A felperes 2017. október 19-én helyrevezítási fordult az első rendű alpereshez, amelyet a 2017 október 28. napján Átvett. A 9 szerinti helyreigazításnak nem tett eleget, illetve a mellőzés indokait sem adta elő. A felperes keresetében az alábbi helyreigazítási közértelére kértek kötelezni az Alperest. A 2017. október 5. napján pestisrácok.hu elnevezési internetes sajtótermékben megjelent, meghamisította a vagyonnyilatkozatát Júás Péter Szóvivője, kitették a szülét a bizottságból című cikk elérhetőségének idejére, cikkek összefüggésében A Meghamisította a vagyonnyilatkozatát, Juhás Péter Szóvivője kitették a szülét a bizottságból címmel a 2017. október 5. napján megjelent cikkben valótló állítottuk, hogy a Varonnyi Krisztina Ferencváros önkormányzati képviselő meghamisította a 2016-os vagyonnyilatkozatát. B. Baranyi Krisztina valótlantartalmú vagyonnyilatkozatot készített. C. A Ferencvárosi képviselőtestület által az ügyben felkész szakértő törvénysértő múlasztás állapított meg Baranyi Krisztina vagyonnyilatkozatának benyújtásával kapcsolatban. D. A szakértő vizsgálattárgya volt Baranyi Krisztina albérletének feltüntetése a 2016-os vagyonnyilatkozatában. E. Baranyi Krisztina 40 millió forintért vásárolt egy 20. kelet ingatlant. A valóság szemben az, hogy... És akkor ebben a helyrögözítás szövege szerepel. Baranyi Krisztina 2016-os vonatkozó vagyonnyilatkoztatát 2017. januárjában a törvényes határidőben nyújtotta be, amelyről a törvény szerint a benyújtás napján nem kellett feltüntetni a cikkükben ismertetett ingatlan tulajdójogát, ugyanis a Baranyi Krisztina később 2011 június 13-án kelt X számú határozattal szerezte meg. Kettő. A Ferencvárosi egyviselő által az ügyben felkész szakítő a tulajdonszerzés időpontjával kapcsolatban ugyanígy foglalt állás kijelent, hogy a a hatás rendelkezésé alapján az ingatlan vevője a tulajdonjog bejelzésének eredményeként szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát, a bejegyzés megelőző se az adásvételi szerződés aláírásának alapján sem az adásvételi szerződés ingatlan nyilvántartáshoz történő benyújtásának napján még nem volt tulajdonosa az ingatlannak. Ennek alapján a szakértő a következőket is megállapította, amivel az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződés aláírására vevő még nem szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát Igy a kifizető vagyoni helyzetében nem következik be olyan változás, amiről számot kell, hogy adjon, és azt is, hogy a tulajdonok bejegzése iránti kérdés sem eredményez olyan változást, amel a kifizetőnek jelent kellett volna tennie három. A szakértő vizsgálat tárgyát nem képes a Baranji Krisztin által bír egy semmilyen a szakértő vizsgálati körben szintén nem állapított meg semmilyen törvénysért, és négy. Paranyi Krisztinán nem teljes ingatlant vásároltam meg 2016-ban, hanem a nevezett ingatlan 10%-ának tulajdonos a 2017 év második felében két földhivatal alig 2016 november 30-ára visszavenőleges hatállyal Két, hogy a bíróság kötelezze a másodrendű alperest a perelő felmaradt költségek viselésre, az által csatolt csatorót szerződésben foglaltak szerint a keresett tárgyánál fogva, illetik fejezési joggal érintett. Az alperesek érdemi ellenkirelmet nem terjesztettek elő írásban, szóban a perben nem nyilatkoztak, a per tárgyalásán nem jelentek meg. A bíróság megalapította, hogy a kereset alapos XY bekezdés alapján bizonyítási eljárás folytatott, lemelynek keretében megvizsgálta a felperes által a keresett levélhez csatolt irati okiratot bizonyítékai különösen a magát a perbeli is érelmezett cikket, az elsőrendű az intézett helyrevezetési kérelmet, a felperes elektronikus úton folytatott levelezését, a Budapest főváros kormányhivatal 11. kerületi földhivatal földosztályával, és így tovább, és így tovább. Azt mondja, a oh, szöveg... A bíróság figyelembe vette a felperes által keresetleveléhez csatolt bizonyítékokat is írja. Később a hatodik oldalon maga a felperes által becsatolt peresített cikk a felperes keresetétében foglaltak szerint jelent meg. A felperes által megölött valótlan tartalmú közölések egyezőek voltak a cikkben szereplő közléssel az egyes közlések, és akkor itt ezt megismétli. A bíróság a fentiek alapján a bíróság a felperes által csatolt bizonyítékok alapján maradéktól megbizonyosodott arról, hogy a cikkben állított és a felperes által sírálmet közlések valótlanok voltak. A megfogalmazásokat tekintve a közlések egyértelműen tényállítások, mint hogy mindezt az alperesek sem vitatták, a bíróság a kereset szerint kötelezte az elsőrendű alperest a helyreigazítás közzétételére. A bíróság vizsgálta a helyreigazító közlemény tartalmát, és úgy találta, hogy az némileg módosítja figyelemmel a benne foglaltak konkrét tartalmára. A bíróság által módosított helyreigazító közlemény tartalmával a kérelem szerint a szöveggel megegyezik. A bíróság olyan részleteket mellőzött a helyreigazítási kérelemből. Ezt egyébként lehet tudni, hogy mit mellőzött a helyreigazítási kérelemből. Leírja itt a bíró később, hogy, hogy, ne, hogy nem akarta bonyolítani a történtek megértését, lényegben a részleteket törölt, hogy, hogy jobban, tehát, hogy közérthetőbb legyen. A bíróság maga olyan közítás részleteket közítás mellőzött, a helyreállítási kérelmek a felperes által írávezett valótlan tényekhez szorosan nem kapcsolódnak, a helyreállítás lényeges tartalmát nem befolyásolja, hiányok ugyanakkor a széleség nyilvánosság számára közíthető módon nyújtanak tájékoztatást a valóságról. A mellőzött részek inkább bonyolítanak a történet megértését, lényegében részlet, lényegtelen részleteket tartalmaz, ezért a bíróság rövidebb közlemény szövegezett. De maga ez a szöveg, ez hol található? Hát szerintem a, a, az ítélet elején, ahol leírja, hogy a valóság ezzel szemben az, hogy... Tehát, hogy ezt kell uh, helyreigazításban közzét tenni. Helyreigazítás. A meghamisította a vagyonnyilatkozatát, a Péter szóvője kitették a szülét a bizottságból címmel 2017. október 5 napján megjelent cikkben balutlanul állítottuk. Így tehát ez a szöveg, hogy A. Baranyi Krisztina Ferencvárosi önkormányzati képviselő meghamisította 2016-os vagyonnyilatkozatát, B. Baranyi Krisztina balutlan tartalmú vagyonnyilatkozatot készített, C. A Ferencvárosi képviselőtestület által az ügyben felkész szakértő törvénysértő mulasztást állapított meg Baranyi Krisztina vagyonnyilatkozatot. Az állam benyújtásával kapcsolatban D. A szakértő vizsgálat volt Baranyi Krisztina feltüntetés, a feltüntetése a 2016-os voltkozatában e Barony Krisztina 40 millió forintét vásárolt egy 20. keleti ingatlant. a valóság ezzel szemben az hogy a Barony Krisztina a 2016-os nyilatkozatát 2017. januárjában a törvényes határidőben nyújtotta be, amelyben a törvény szerint nem kellett feltüntetni a cikkünkben ismertetett ingatlan tulajdonjogát, ugyanis az Baranji Krisztina később 2017. június 13-án kert határozattal szerezte meg. Kettő. A Ferencvárosi képviselőtest által az ügyben felkész szakértő a tulajdonszerzés időpontjával kapcsolatban ugyanígy foglal állást hogy a PTK hatályos rendelkezési alapján az ingatlan vevője a tulajdonjog bejegyzésének eredményeként szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát. A bejegyzés megőrző, még nem volt tulajdonosa az ingatlannak, itt van egy kihagyás, így a képviselő helyzetében nem következik be olyan változás, amelyről számot kell, hogy adjon. Három. A szakértő vizsgálatát nem képezte a Baranyi által semmilyen ingatlan, így a szakértő vizsgálat e körben sem állított meg semmilyen nem teljes ingatlan vásároltam meg 2016-ban, hanem csak a szerzet ingatlan 10%-ának lett tulajdonos a 2017 év második felében kett földhivatali határozottal. Bíróság kötelezőbb másodrendő apelestre fizesse meg a felperesnek 15 napon belül 65 ezer forint ügyvédi munkadíjat és a Nemzeti Advisalhivatal külön felhívására 36 ezer forint fejezet eljárási illetéket. Az ítélet ellen a képzesítéstől számított 15 napon belüli népéldányban beyújtott adólevezésnek a hajó felvares ítélőtáblához, megint a felvaresi törvényszéken kell előterjeszteni felevezés esetén a fővárosítvételő tábla, előtt a jogi képviselet kötelező. Ha netán volt némi értetlenség, akkor ez abból is adódhatott, hogy ugye ezeket a papírokat tegnap, illetőleg ma cseréltük ki egymás között. Hát akkor ebből az következik, hogy akkor ez még idén ki fog derülni, hogy felebeznek-e vagy sem. Ez azon bizottsági tagságát nem érinti, amelyet egyebek között erre való hivatkozással szüntették meg. Így van, ugye ez is egy hazugság, tehát már a cikk címe is egy hazugság, gyakorlatilag egyetlen szava sem igaz, hiszen a bizottságból való eltávolításomat ez az önműsorában is elhangzott politikai indokokkal magyarázták, tehát semmi köze nem volt a vagyonnyilatkozati eljáráshoz, az egy másik határozata volt, egyébként ugyanekkor, tehát amikor én nem voltam jelen a képviselőtestületnek, tehát a kettő nem kötődik egymáshoz, a vagyon nyilatkozati eljárás alapján, a hamis tények bemutatása alapján ö, ö, szavaztatták meg a a testülettel azt, hogy én javítsam ki a vagyonnyilatkozatomat, amely teljesen szabályos, illetve egy másik határozattal pedig azt szavaztatták meg, hogy engem tegyenek ki a bizottságból, mert zavart keltek a. a és ugye szemben, szemben, a, szemben a Pécsi, a Pécsit, csak közben kaptam egy SMS-t, azt, azt majd a következő tíz percben fogom ismertetni, de szemben a Pestis Lászok írásával, ugye az önkormányzat döntésével szemben önök nincs fellebezési jogosítványa. A panasszal fordultam a kormányhivatalhoz. Ebben az ügyben, a vagyonnyilatkozati ügyben. A, a bizottságból való kizárásom ügyében nem, hiszen az egy politikai döntés, az azért majd a választók. Fognak, ott majd a választók fognak ítélni. Tehát én, én nem süllyedek le arra a szintre, hogy egy ilyen döntés ellen fellebbezek, vagy panaszt tegyek bárhol. Egyébként uh, az, hogyha az embert berakják, vagy kirakják egy bizottságból, az ellen egyébként jogorvoslati lehetőség van. Uh, igen, nyilván van, hiszen az önkormányzati törvény szerint minden képviselőt a testületben uh, azonos jogok kellenek, hogy megillessenek. És mivel uh, engem nem azonos jogok illetnek meg ezen túl a többi képviselővel, ezért engem sérelem. De mennyiben nem azonos jogok? Hát az, hogy önt ilyen módon megbejegyezték az ön véleménye szerint érdemtelenül attól az ön megítélése abóvó az ön véleménye szerint megváltozik? Nem, én most a bizottsági tagság... Arról, én, is beszéllek. Beszéllek. én is arról beszélek. Igen, tehát hogyha minden egyes képviselő bizottsági tag lehet, ott szavazhat, döntéseket hozhat, csak én nem. Egy politikai döntés nyomán az nyilvánvalóan sérti az én képviselő jogaimat. Ön is semmilyen egyéb más bizottságnak nem tagja a Ferencvárosi Önkormányzatban? Így van, én csak egyetlen bizottságnak vagyok tagja. Úgy, hogy egyébként Fideszes képviselő két-három bizottságnak is tagja Elnézést, azt kérdezem, hogy ön jelek tagja bármilyen bizottságnak? Nem, jelenleg egyetlennek se. Az egyben, amiben tag voltam, abból zártak ki. De végül is az, amitől ön tartott, az nem következett be, tehát érdemtelenségi eljárás nem indítottak önállam? Nem, ezt nem, indít, nem is lett volna rá lehetőségük, hiszen abban, annak törvényben szabályozott feltételei vannak. Ezzel az anyaggal ön előállte, tehát ez mennyire köztudotta beléd, vagy ez még nem jogerős az önkormányzaton belül? Igen, a múlt heti testületi ülés előtt, napirend előtt elmondtam ezt a bírós segítéletet, és azt is elmondtam, hogy amikor ez jogerős lesz, azonnal meg fogom indítani azokat a személyiségjogi pereket, amelyek ezekhez a cikkeknek a megjelenéséhez vezettek, jelesül a Fidesz, Ferencvárosi Fidesz ellen, aki, a, aki közleményt adott ki ugyanilyen tartalommal, a Ferencvárosi Önkormányzat ellen, akik szintén közleményt adtak, ki ugyanezzel a tartalommal, illetve a nyilatkozati Bizottság elnöke ellen személyesen, aki erről a pestis rácoknak nyilatkozott. Ugyanakkor valaki azt mondja egy SMS küldője, hogy az, hogy valaki tagjai egy bizottságnak, vagy sem vannak semmi köze ahhoz, hogy a képviselők egyenlő jogokat kapnak -e. Én ezt nem így gondolom. De mondom, ebben nem indítottam semmiféle, se panaszt nem tettem, sem eljárást. Ezzel bevárja a jogerősítéletet, vagy azután se lép ilyet? Mármint a, bizottságból Igen. Két, a Igen. Az, az, az Ott nincsen jogerősítélet, arról nem, nem, arról, nem határozott nem, semmi arról, a, a nem, Arról beszélek, hogy ha ez a sajtóhelyre közítás befejeződik, jogerőre emelkedik, akkor azt követően abban az ügyben lép a bizottságból való kizárása, nem, az egy politikai döntés volt, azt a politikai döntést csak a fideszes vezetés változtathatja meg. Én ezt értem, tehát az ügyben ön nem keres jogorvoslati lehetőséget? Nem, nem. Sajnálom. Én nem sajnálom, én azt gondolom, és nagyon örülök neki, hogy így karácsony előtt kiderült az igazság, ez nekem nagyon jó. Egyébként más pereim is lezárultak, például a parkolási én most a, de nem, nem, nem tehát én, ügyében, én ezt, értem, én ezt ketszín... értem, de ne, ne, ne vágjunk több ügybe. Annak is megvannak a papírjai, azokat nem tudtam kicsilabizálni. Ezt is azért tartottam fontosnak, hogy véletlenül se sikadjon el a részletnek olyan, vagy az igazságnak olyan részlete, amely fontos. De most azt mondom, hogyha egy ügyet vettünk végig, vagy legalábbis olyan mértékben, amit az idő lehetővé tett, de szerintem többé-kevésbé lehetővé tett, most más ne kapjunk bele, lesz még rám ott tapasztalhatta, hogy nem zárkoztam el, és a jövőben se fog elzárkozni azelőtt, hogyha az igazságnak van más olvasata, Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy nekem van igazam, más pedig azt mondja, hogy nekem van igazam és ezt egyébként dokumentálni, hogy tudja, soha büdös életben nem fog elzárkozni attól, hogy a másik fél az igazság. Amikor én azt mondtam, hogy szomorú vagyok, akkor az arról szól, hogy nem, nem örülök annak, hogy ilyen bírósági történetek, mert ugye ez nyilvánvalóan ennek a történetnek van begyűrűzés az önkormányzat életéhez, hiszen ez a pestis szemben irányult, de ugyanakkor, mindaz az a történés, amire vonatkozik, az sajnos az önkormányzaton belül történt. Ez Így sajnálom. van. A, a, folyamatosan az önműsorában is, és minden nyilvános fórumon elmondja az önkormányzat vezetése, és a polgármester, hogy én hazudok, valótlanságot állítok. Magának jöttűrésre egyébként volt-e szó arról, hát volt-e vízhangja az első életnek. Azt hiszem, hogy a egy megérdése volt a napi rendelőtti felszólalásra a polgármester úrnak. Azt mondta, hogy ennyi zagyvaságot még életében nem hallott. De magát a bíróság ítélethez valamit mondott-e? Erre, erre mondtam. Erre. Én csak ismertettem az ítéletet, azt, hogy, hogy megnyertem, milyen lépéseket fogok tenni. Ez volt a megjegyzése. Én sem értettem, nem csak ön. Holnap meg fogom tőle kérdezni. Köszönöm szépen, sajnálom az apropót. Én is köszönöm a lehetőséget. Viszont halássunk. Viszont hallásra. Krisztinát hallották. A következő beszélgetés a város zrt való együttműködés keretében hangzik el. Jó reggelt lehet! Téva nélkül soha nem fog maradni függettől, attól, hogy hetente vagy nem hetente beszélgetünk. Ez egyszerre jó, egyszerre rossz. Uh, <kül> Maguk a témák érdekelnek, legyen az Ferencváros, legyen az Budapest, legyen az bármi, függetlenül attól, hogy van -e együttműködési szerződés vagy sem, és nyilvánvalóan, hogyha ezekben a történésekben valaki valamilyen igazát akarja egy nagyobb szervezettel szemben, amelyikkel nekem együttműködésen van érvényre jutatni, az előlé nem hajolhatok el, és ezt ugye jogosan kérdezheted, hogy ezt most miért adresszálom neked, hiszen ez rád nem vonatkozik, de minthogyha itt egy ilyen staféta lenne, a váltóbot bot Baranyi Krisztinától, és remélem nem vagyok félreérthető, Pécsi Balázs kezébe került, aki ebben a pillanatban, de egy perce, nem igaz, 16 perce a következő SMS-t küldte. Olvashatom? Persze. A ligetvédők megfutamították az átültetőgépet. gépet. Még egyszer olvasom, mert nem olvastam szépen. A ligetvédők megfutamították az átültetőgépet. Tegnap értelmetlen átültetésnek álcázott papusztitással akarták folytatni a városliget beépítésének előkészítését. Az ingatlanfejlesztő fejlesztő zérti embereinek saját véleménye szerint is rossz kompromisszumként a bakok közvetlen közelébe tervezett sportpályánál, sportpályánál idézőjelben kezdték el a fák előkészítés nélküli kiemelését. De a ligetvédők olyan a géphez, itt nincsen idézjel, hogy nem lehetett lesetni őket, így az több mint 8 órán át át. A német cég teljes sötétségben is folytatni akarta utána a munkát, de a ligetvédők helyszíni tiltakozását látva inkább megfutamottak. Az éjjel még a Vidámpark építési területén parkolt a gép, már azonban nyoma veszett, ha visszajön ugyanígy tiltakozni fogunk, hogy a megfelelő helyre kerüljen a sportpálya, és ne épüljenek óriási múzeumok egy közparban fogalmazott egy ligetvédő kérésre szakértők ábráját küldjük az átültetés szakmaiatlanság. Üdvözlettel, Pécsi Balázs. Én azt jól tudom, de nem akarok nagyon tájékozatlan lenni, hogy ez egy közelmúltbeli történés, és nem tegnapi, vagy ez egy tegnapi történet. Igen, ez nem tegnapi. <hül> ez, igen, ez a múlt heti, múlt heti történet. Igen. Ugye mindenképpen izgalmas kérdés, amiről beszélünk, de azért azt gondolom, hogy végtelen sok szót nem érdemes erre vesztegetni. Valóban az a helyzet, hogy a múlt héten, amikor a előre bejelentett módon, ugye a három első ütemű park megújításnál, tehát a kutyás élményparknál, a vakok kertjénél, illetve a sportpályáknál elkezdtük az előkészítő munkálatokat a fák tekintetébe, akkor ugye a több mint egymillió sikeres átültetéssel bíró német OPIC GmbH, mint alvállalkozó a galapagozzónak az alvállalkozója vonult fel, hogy a sportpályák területén azt a 13 darab egyébként kisméretű fát átültesse, amely nyomán ugye a végleges nyomvonalát annak a sportpályának ki lehet alakítani, ki lehet építeni, ami a környező iskolák igényeit szolgálja első körben. Egy másodperc szülem, ugye most arról beszélgetünk, hogy a Garten Stúdió elkezdte azokat a parképítési munkálatokat, amelyeket egyfelül a sajtó kifejezetten üdvözölt, és azt mondta, hogy végre pozitív dolgok történnek a Városligetben, de ezek szerint ez a pozitív löket ez a városligetvédőkre vagy ligetvédőkre nem terjed át akik egyébként nem csak a fa átültetés, hanem az egésznek ezt a, az átalakítását nehezményezték és szemben a sajtóval és csak azért a hangsúlyozom a sajtót, mert a korábban a sajtónak egy része belétve a HVG-t maximálisan felkarolta a ligetvédők szempontjait itt úgy tűnik, hogy másféleképpen ítélték meg, és a ligetvédők ezen az eseményen fizikailag ellenálltak, amely Végül is azt eredményezte, hogy a munkálatok elkezdődtek, de nem fejeződtek be. György Benedeket hallják, aki a Váris Zrt. részéről velem hetente szokott beszélgetni. Amit fogalmaztam, az nem volt totál zagyvaság, vagy totál zagyvaság volt? Nem, nem, nem, természetesen, természetesen ez így ö, ö, helytálló. Ugye tényleg az a helyzet, hogy se ö, túl artikulálni, se alulintonálni nem érdemes ezt a, ezt a kérdést, valóban az történt hogy amikor a fátültetés minden e, hatósági birtokába elindult a múlt héten, ugye fontos elmondani, hogy azt gondolom, hogy a Városliget ZRT részéről törekedtünk és törekszünk is arra, hogy egy teljesen transzparens képet adjunk arról, hogy egészen pontosan mi fog történni. Ugye 2017. szeptember 27-én tartott Liget Park fórumon Szlosziár György Gárten stúdiónak a vezető tervezője, Részletesen és pontosan bemutatta azt, hogy az első ütemi parkfejlesztéseknél egészen pontosan milyen egyeztetéseket folytatott le, minek az eredményeként jött létre az a terv, és pontosan milyen módon és hol fog megvalósulni. Azt gondolom, hogy egy relatív széles konszenzus alakult ki a tekintetben, nem véletlenül említette is, hogy azok a médiumok, akik korábban adott helyzetben támadólag léptek föl a Igaz Projekt egyes elemeivel szembe, még azok is támogató írásokat fogalmaztak meg erről a kérdésről, és amikor itt a kivitelezés zajlik, ami nagyjából másfél hónapja zajlik, ebben már több ö, eljárás történt, ugye itt elbomlottak épületek, fölbontásra került a térburkolat, illetve a szükséges ö, beteg vagy invazív faegyedek kivágása is megtörtént, illetve faültetés is történt, ugye nem lehet elégszer elmondani, hogy ezen a három területen az összesített mérleg az pozitív lesz, tehát több fa lesz a végén, mint amennyi fa adott helyzetben előtte volt ezeknél a beruházásoknál. És ennek az egyik lépése, ugye 13 darab fának az átültetése a sportpályán ahol valóban az a helyzet, hogy a tiltakozók a múlt héten megakadályozták ezeknek. Nem teljesen, mert három darab szának az átültetése sikerült, de tíz darab fájnak az átültetése. Arról beszélgettünk, először is azt kérdezem tőled, lehet, hogy jogi nonszenszet fogalmazok meg, de akkor azon könnyentén túltesszük magunkat, hogy ahhoz, hogy egyébként ez a művelet történjen, ahhoz külön hatóság engedély nem szükséges. Nem, a, így van. Tehát a fa kivágáshoz ö, szükséges engedély a faátültetésre. Oké, okay, akkor szükséges menjünk szükséges tovább. Engedély, de a munkavégzéshez. Igen. Tehát a munkavégzéshez, ahhoz természetesen engedély. És ilyen engedély szükséges. volt. Így van. Jó, akkor a következőt mondom most a saját szájam íze szerint. Hiába van szakmai egyeztetés, és hiába van ö, a sajtóval való egyeztetés, illetve nem is egyeztetés, hanem a sajtónak a meggyőzés. És ezt most szándékosan mondom, hogy értsék meg, hogy a sajtó tájékoztatás, ami persze egyáltalán nem azonos a meggyőzéssel, de ugye itt van egy ilyen nagyon nehezen kitapintható, és magyarul, pedig az nagyon választékos nyelv, nagyon nehezen leírható folyamat, amiben azt is mondhatnám, hogy értsétek meg, de ezek mind nem tiszta beszédek. Én csak azt mondom, hogy van itt tehát egy folyamat, amely minden jogosítványát, az összes jogosítványjal rendelkezik, ám hogyha a szó klasszikus, értelmében, és akkor az összes jó indulattal éltem a ligetvédők irányában, ők azt mondják, hogy nem, független attól, hogy a szakmailag, jogilag minden megfelel, akkor az ő tevékenységük megakadályozására egy jogállamban különböző lehetőségek vannak, és ez a múlt héten oda vezetett ebben a jogállamban, hogy ezt a műveletet befejezni nem lehetett. Hogy ez egyébként tekinthető-e bárki győzelmének, vagy tekinthető-e bárki vereségének, ettől én eltekintenék. Én csak azt a képtelen vagy képes helyzetet szeretném leírni, hogy végül is adnak függvényében, hogy ki kit pártól, függetle attól, hogy a valóság egyébként mit mutat, van, aki a ligetvédők győzelméről beszél, és a városi ZRT tehetetlenségéről, van, aki pedig azt mondja, hogy ilyen körülménye között semmilyen normális munkát nem lehetne végezni, hiszen egyébként, ha ilyen ellenállásba ütközik, akkor ott nem fog előre haladni az időkereke. Ja, a városi ZRT, és ezt többször elmondtam, tiszteletben tartja a vélemény kinyilvánításának a szabadságát, azonban minden erőszakos cselekménytől elhatárolódik. És azt tudom mondani, hogy azokkal szemben, akik bűncselekményt vagy szabásértést követnek el, megtettük a szükséges jogi lépéseket, valamint érvényesíteni fogjuk a jogos kárigényünket is. Tehát, hogy azért itt beszélhetünk és kerülgethetjük ezt a kérdést több oldalról. Tehát, ami itt történik, az hát, vagy szabásértés, vagy bűncselekmény. Ez, ez kívánja az óvatosság mind a kettőnk részéről. Tehát, ami itt történik, az vagy szabásértés, vagy bűncselekmény. Ez nem az én tisztem, hogy eldöntsem, ez nyilván az erre. Felhatalmazott rendőrség, illetve bíróság lesz, aki ezt megítéli, hogy melyik kategóriába tartozik. Én azt tudom mondani, hogy a szerződés értelmében, az alvállalkozóval kötött szerződés értelmében a városliget ZRT-nek a fátöltető gép állásidejét azt természetesen a vállalkozó felé meg kell téríteni és természetesen a Városliget ZRT hogy ismert, név szerint ismert, hogy kik azok, akik akadályozták a gépnek a mozgását, ezt a több millió forintos kári ezt érvényesíteni fogja. Azt gondolom, hogy ezt kívánja a közérdek. Én De nem abban kívánok... gondolom, egyetértünk, hogyha ennek a jogi folyamatnak a végéhez kötnénk azt, hogy a Városliget átalakulás az hogyan alakul, akkor azt lehetséges, hogy az nem 2019-et, hanem 2021-22-t eredményezne. Jens, ja, az a helyzet, hogy ebben neked teljesen igazad van, ugyanakkor azt tudom mondani, hogy itt ezekben a beszélgetésekben ennek a kérdésnek a jelentőségét, ahogy te szoktad mondani egy 1-10-es skálán, jelentősen fölnagyítjuk. Tehát azért ne tévedjünk, itt arról van szó, hogy 10 kötője, 20 ember szabálysértéstől, vagy bűncselekménytől sem visszariadva megpróbálja megakadályozni azt a kivitelezési munkát, ami a Városrigetben a vonatkozó Én tökéletesen alapján... értem, amit, amit mondasz, de ők ugye eredményként azt könyvelik el, hogy végül is az, amit terveztek megvalósítani, az részben vagy egyáltalán nem jött létre. Tehát én, amikor ezzel foglalkozom, akkor nem 10 vagy 20 ember tevékenységéről beszélek, hanem az, hogy te, aki naponta végzed a munkádat, azt tudod aznap mondani, hogy amit egyébként meg kellett volna tenni, és ami a folytatáshoz szükséges, azt ma nem sikerült megtenni. Igazad van, de az a helyzet, hogy elkezdhetném természetesen sorolni, hogy értelemszerűen minden a beruházás körébe tartozó feladat ellen tiltakozást fogalmaztak meg. Vagy fizikai térben, vagy a kommunikációs térben ez a tiltakozás megjelent egy olyan társaság részéről, akik valami miatt, egy szélesebb társadalmi bázis felhatalmazását vélik tudni maguk mögött. Hogy ez így van, vagy nem így van, ezt azt gondolom nekem nem tisztem megítélni, de amit tudok mondani, hogy a Városligeten kívüli és belüli beruházások azok haladnak. Természetesen nem kívánom eltagadni azt, hogy jelentős többlet problémát okoz, és jelentős többlet költséget jelent a Városliget ZRT számára, hogy ez egyébként az a jól lokalizálható népszerint ismert szűk mag, ez arra kényszeríti a beruházást, hogy drágább megoldásokat válaszol, vagy pedig az időbeni nyomás miatt e, különböző olyan technikákat kelljen Nem vicces kelljen formában, élnie. de azt kérdezem tőled, hogy te erről valamilyen előadást fogsz egyszer tartani, vagy könyvet írni, hiszen maga a történet roppant érdekes, csak természetesen szeretted volna, hogyha ez nem a te történeted lett volna. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen érdekes kérdés, nem tervezek egyelőre előadást tartani erről. Köszönöm, és megértem, megvárni a végét egyébként. Azt szeretném mondani, De, hogy aki fölmegy mutatának. a ligetvédők oldalára, mindjárt visszadom a szót, az egy meglehetősen hosszú videót láthat a biodóm építése kapcsán. Tehát ahhoz, hogy az emberek uh, tudjanak képet alkotni, persze az egészet valahogy be kell tudni ágyazni a történésbe, és a tudja alapvető szempont, hogy ki hogyan viszonyul uh, ennek a projektnek a megvalósításához, azon belül, hogy Egyébként függetleníteni ettől, ami viszonylag keveseknek fog sikerülni, akkor érdemes azt a videót megnézni annak érdekében, hogy azokról a hétköznapi csatákról, ütközetekről, képet tudjanak alkotni, ami menet közben van, és amiről az ember óhatatlanul beszélget veled, miközben te szeretnél más dolgokról beszélni, de ahhoz, hogy azt mondhassák az emberek, hogy ez az együttműködés, ez többé kevésbé az inkább reális képet akar mutatni egy egyoldalút, az ember kényszerűen vagy nem kényszerűen, megteszi, mert hogy az igazság ezt követeli meg tőle. Te jössz. ebben igazad van, én sosem léptem ki, azt gondolom egyetlen egy olyan kérdésből sem, ami, amikor a, a tiltakozások helyzetét elemeztük ebben a rádió műsorban, elég sokszor beszélgettünk erről, lettek, legyenek ezek bármilyen összetett, vagy bármilyen uh, nehéz kérdések, és valóban azt gondolom, hogy a Liget projekt alapvetően nem erről szól. Az a közel száz ember, aki a Városliget Zrt-nél dolgozik, és az a, több ezer fős alvállalkozói kör, aki a mindennapi munkáját végzi akkor, amikor a vonatkozó törvényekben és kormányhatározatokban megfogalmazott beruházást végzi, ők azért alapvetően nem ebben élnek és nem ezzel foglalkoznak. Azért az legyen teljesen világos, hogy a biodómnak a kivitelezési munkálatai minden nehézség és probléma ellenére ütemtervvel zajlanak. Ismerem ezt a videót természetesen. Én azt gondolom, hogy minden jó érzésű embernek érdemes megnéznie és saját magának egy véleményt alkotni az, arról. Az egy művészeti alkotás a maga nemében, Tehát, hogyha az ember elvonatkoztatna attól, hogy ez nem a valóság, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az egy rövid film. Én is azt gondolom, hogy az önmagában egy szociológiai tanulmány, és én bátran bíznám a szélesebb közvéleményre, hogy milyen érzéseket vált ki belőle egy ilyen e, videó, de ezt tényleg nem tisztem megítélni. Én azt tudom mondani, hogy a biodóm beruházásai ütemtervszerűen haladnak az én ismereteim szerint. Azt tudom mondani, hogy az állatkerti körúton a pavilonok szerették vagy nem szerették valakit, de elkészültek a szétművészeti múzeum beruházása ütemtervszerűen, elkészült a néprajzi múzeum kivitelezését. Megígértük, hogy az idei évben elkezdjük, és a kivitelezések elindultak. Az Olof háznak a kivitelezési munkálatai zajlanak a trolli kiváltás és a közmű átépítés megtörtént, tehát múlt időben beszélhetünk erről a kérdésről az ajtósi dűrelt Dózsa-györt sarkon és az első ütemű parkfejlesztésnek a munkálatai zajlanak egyébként fa a tiltakozókkal szemben mi tudunk már sikeres rekordot felmutatni, máshol nem a magyar zeneháza területén. Ugye azok az átültetések megtörténtek, a Petőfi csarnok bontása megtörtént, a közlekedési múzeum elbontása megtörtént, a Hungexpo épületek elbontása megtörtént. Tehát azt gondolom, hogy nem kell hozzá különösebb vaslogika, hogy világos képet lehessen alkotni arról, hogy a peruházás zajlik, megy és meg fog azt, az ember, azt az ember tapasztalja, két apró kérdés, és aztán nézzünk másfelé. Az egyik az, hogy végül is, és ez nem a te területed, ugyanakkor mégis részterület, hogy végül is a rendőrség ezek szerint azt nem akadályozta meg, aminek következtében ebből egy jogi történet lesz, hiszen ha megokadályozta volna, akkor nem lenne belőle jogi történet. De ez egy egészen, egészen speciális, jogi helyzet. Érdemes is ebbe talán egy mondat erejéig belevenni, hogy ez teljesen világos legyen. Ugye a vonatkozó, a birtokvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján a jogos birtokos azon a munkaterületen, ahol a munkák zajlanak így jelen esetben, mondjuk az első ütemi parkfejlesztésnél, de igaz ez bármilyen munkaterületre, Ugye az a vállalkozó, akinek szerződés szerint a terület át lett adva. A vállalkozó jogosult a személyes és vagyonvédelemről szóló törvény értelmében személy és vagyonőrökhez alkalmazni, akik pedig arányos testi erő alkalmazásával meggátolhatják, hogy illetéktelenek, erre az egyébként sok értelemben életes, balesetvetélyes területre bemenjenek. Itt az történt, tehát amikor, amikor a tiltakozók betörtek erre a területre, az az én személyes utasításom volt, hogy a Városvigetben biztonsági őrök Civileket, legyenek ezek erőszakos tiltakozók, vagy éppen a véleményüket teljesen jogszabályi módon kifejezők, ilyen szempontból ne tegyenek kivételt, nem feladatuk, hogy arányos testi erő alkalmazásával kitegyenek. Én azt gondolom, hogy ez egy szimbolikus térben zajlik a városszigetnek a beruházása. A kormánya az, aki a felhatalmazást erre adja. Az erőszak az kizárólagosan állami monopólium, amit a magyar állam a rendőrségen keresztül gyakorol. Én azt gondolom, hogy a, a magyar állam támogatólag lép föl a beruházás mellett már pedig támogatólag lépett föl, akkor a rendőrség az, akinek ebben segítséget kell nyújtania. A rendőrségtől egyébként ezt a támogatást és ezt a segítséget minden egyes alkalommal megtesszük, nyilván megkapjuk. Nyilván az a helyzet, hogy a rendőrségnek a mozgás szintén nagyon kötött, tehát nagyon világos szakági jogszabályok határozzák meg, hogy a rendőrök mit tehetnek. Például legyen ez egy köz vagy egy magánberuházás, ők nem biztosíthatják a területet, amit ők megtehetnek, hogy nyílt jogsértés esetén természetesen megteszik a szükséges lépéseket. Úgyhogy én ezt nem tagadom, ez egy ex helyzet. Magyarországon a jogszabályi környezet azt gondolom, hogy nincs kellőképpen fölkészülve arra, hogy egy teljesen világos, állapotot tudjon teremteni és létrehozni. Nekünk ebben az extrax zónában kell valamilyen úton módon kellő támogatottság mellett, kellő kormányzati és társadalmi támogatottság mellett ezt a beruházást végrehajtani, de az egészen biztosan mondhatom, hogy eh, teljesen mindegy, hogy hány ezer fős Facebook csoport és támogatottság mellett, de a fizikai térben az a 10-15 ember aki mondom, adott helyzetben köztörvényes bűncselekménytől sem visszariadva próbálja akadályozni a beruházást, ott a megfelelő jogi konzekvenciákat a rendőrségnek és a bíróságnak úgy gondolom, hogy érvényesíteni A kell. másik dolog az, amit említeni szerettem volna, és az jövőre már nem lesz elkerülhető, hogy végül is ez nem csak a te, vagy az általad vezetett intézménynek kerül fel a dicsőség falára, vagy a Kudarcai közé mondván, hogy kudarc az is, hogyha az ember nem úgy tudja megvalósítani azt, ahogy szeretni, hanem miután ennek a területnek van egy másik felelőse is, ráadásul ami a faátültetést illeti, és a kertészeti munkákat az egyértelműen Persányi Miklós területe, tehát én azt gondolom, hogy előbb-utóbb nem lesz megspórolható az, hogy én Persányi Miklóst megkérdezem arról, ami egyébként közvetlenül az ő, és nem a te területed, miközben ezek egyébként ilyen élesen nem válthatók el, nem választhatók el, gondolom, hogy ebben sincs közöttünk véleménykülönbség. Természetesen nincsen, biztos vagyok benne, hogy miniszteri biztos úrál rendelkezésre egy ilyen beszélgetésben. Én annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy Persány szervezésében számos olyan fórum jött létre, ahol ezt, ezeket a e kérdéseket A menően ugye ő... Pontosan arról van szó, hogy más térben zajlik, tehát más az, amikor egy előadás zajlik, és más az, amikor a ligetben ezek a konkrét események bonyolódnak. Tehát ez, ez, ez, ezeket nem lehet fedésbe hozni egymással. Tehát amíg meggyőz embereket Persányi Miklós egy teremben, addig az homlok egyenes ellenkezője történik a real time-ban. Én ezt Pontosan értem, csak az a helyzet, hogy ezek a Liget Park fórumok vagy a miniszteri biztos által külön üzemeltetett honlap, ahol egyébként az összes előadás részletekbe menő, tehát tényleg te magad is részt vettél többen legyen szó hidrogeológiai kérdésekről, vagy éppen az első ütemű parkberuházások részleteiről, vagy akár a faátültetés technológiájáról, ezek a videóval vágatlan formában a miniszteri biztos honlapján elérhető, ezek több ezer vagy több tízezer ember számára, akik a városliget megújításáról, vagy ha úgy tetszik, erről a központi kormányzati beruházásról információkat szeretnének szerezni, elérhető. Én azt gondolom, hogy ha ez a munka, amit miniszteri biztos úr végez, ez ezres, tízezres számban mérhető embereket győz meg arról, hogy szakszerűen zajlik a munka, és a városliget megújítását követően egy mindenki számára jobb és többet nyújtó városliget jön létre, akkor azzal a 10-15 emberrel, aki a fizikai térben tiltakozik, miniszteri biztos úrnak nem feltétlenül száradat a részletekbe menően foglalkozni. Tehát elválik ez a két dolog. Egy Eredményes így. a tevékenység, hogyha 9975 ember meggyőzésre kerül, hogyha 25 van, aki továbbra is aként dönt, hogy a tiltakozását akár, még egyszer mondom, szabálysértés és vagy bűncselekmény elkövetésével, Végzi. Ez miniszteri biztos nem feladata, ez a jognak a területéhez tartozik. Ezek számadra nem a legkellemesebb pillanatok, nem mintha egy együttműködésben csak kellemes pillanatok kell, hogy legyenek, viszont alapvetően persányi Miklóshoz tartoznak, vagy legalábbis az első menet is utána csak te, úgyhogy akkor a jövő 2018 folyamán nehéz lesz megbúszni azt, hogy tőle megkérdezem, hogy ez hogyan viszonyul, miközben nem gondolnám, hogy neki a jelenlétével kéne erősíteni mindazt, amiről te beszélsz, függetlenül attól, hogy akár meg is tehette. Boldog. Volna, de ez legyen annak a beszélgetésnek a része. 2017. december 19-étől tehát most itt vagyunk már egészen a kertek alján, elkezdődtek a néprajzi múzeum kivitelezési munkálata Az 56-osok ezért a műcsarnok és a Regnő Mariano emlékmű közötti kerítéssel lehárult építési területre továbbiakban már nem lesz lehetőség a parkolásra. Az 56-os emlékmű, illetve az 56-os emléktábla és nemzeti lobogó átmenetleg nem megközelíthető, a területen lévő elektromos töltőállomásokat áthelyezik a Gundelkároi körút Robinson ételemhez első részére, előreláthatólag a jövő év első negyedében lesznek újra használható megértését és tüdölmüket előre is köszönjük. Ez így van, ugye a, a, a folyó beruházások mellé fölzerkózik azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb beruházás. A Liget projekt kapcsán már csak ebben a beszélgetésben is egyszer felsoroltam, hogy milyen fejlesztések <hül> zajlanak ebben a másodpercben is, de pontosan látjuk és tudjuk, hogy a, a Liget projekttel a legtöbben azokat az ikonikus új intézményeket, új vagy megújuló intézményeket azonosítják, amelyek valamilyen burkolt felületre költöznek a ligetbe. Ebből a leggyorsabban a nemzetközi tervpályázat eredményeként ugye a Ferenc Marcellék napul Konzorcium által tervezett Néprajzi Múzeuma ért a célba. Ez az a tervezési folyamat, ami gyakorlatilag eljutott a végéig. Ugye itt egy több éves egyeztetés eredményeként alakult ki az a végső funkcióprogram, amiben a Városliget ZRT és a tervező mellett a legmarkánsabban maga a Néprajzi Múzeum betrészt. Az a Néprajzi Múzeum, aki sosem működött még olyan épületben, amit kifejezetten múzeumnak építettek volna, az a Néprajzi Múzeum, amely az 1896-os bemutatkozását követően, ami itt történt a Városligetben, ismét visszaköltözik ide. Ennek a kivitelezési munkálatai indultak el december 19-én, és mostantól kezdve nagyjából 2020 évvégeit folyamatosan zajlani fognak. Maga az intézmény összes funkciójával 2021. májusától lesz látogatható, de a megnyitása szakaszos lesz, tehát lesznek olyan kiállítások és olyan funkciók az épületben, amelyek már 2020-ban, tehát egy elég forrás. Én jelentősen hosszú videóval fogunk legtekintetni beszélgetni legtekintetni. legközebb a január 15-i héten. Ugye ennek a területnek most az elkerítése történik viszonylag drabálisabb eremekkel, mint ami egyébként korábban volt, hogy itt a munkálatok megkezdődhessenek, és végül is ugye ez körbe fog zárni egy területet. Vajon elérhető-e az, hogy hasonló események, mint amelyek más események kapcsán bekövetkeztek, ez, az, ez be tudjon fejeződni, illetve ennek a körülkerítése, ez mikor a várható, bármi teljes mértékben? A körülkerítés az gyakorlatilag megtörtént. Természetesen az összes szakági előírás betartását követően hiszen ez egy építési terület lesz mostantól kezdve, mondom, nagyjából két éven keresztül. Ennek a kerítésnek a további építése, illetve a megerősítése még az elkövetkező időszakban zajlani fog, hiszen itt ténylegesen élet- és baleset széles munkálatok zajlanak. Emellett a szükséges zaj- és porvédelemről is gondoskodni kell, Ráadásul, hogy ez már teljesen kint van, tehát ezt, ezt ha nem is boldog-boldogtalan, hiszen boldog-boldogtalan nem fog belátni azt a környező házakból látják, de ez, ez már egy olyan területen zajlik, amit jóformán csak az nem lát, aki becsukja a szemét az ott közlekedők számára. Mint egyébként általában azok a beruházási munkálatok, amik városi környezetben zajlanak. Ráadásul, te nem... büszke vagy, és ha nem vagy büszke, akkor is tény, hogy ez egy óriási építkezés lesz. Ez egy kifejezetten nagy építkezés lesz, hogy egy 34.000 négyzetméteres épületről beszélünk, aminek az eleganciáját pont az fogja biztosíteni, hogy ennek körülbelül a 60%-a az a térszín alatt lesz megtalálható, tehát a, a föld felszínről figyelve ezt a sokak által vagy fordított kapu motivumra emlékeztető épületet, ez szinte két különálló rámpaként, épületelemként jelenik meg, aminek a központi tengelyébe az az 56-os emlékmű van, és maradott, ami most is az egyik központi eleme a rondónak és a központi eleme. A és még egy elem, mint ezen építkezés kapcsán, amire valaki felhívta a figyelmemet, hogy valójában azért is lesz majd próbálja bizonyos szempontból a Liget Projectnek, hiszen ez az épület majd teljes pompájában fogja tudni, vagy tudhatja bebizonyítani azt, hogy mire képes, amikor készen lesz, és lesz olyan, amikor akár kétharmadát vagy háromnegyedét tekintve készen van, de egy ijesztő épületnek tűnik, amely ijesztősége e, akkor szűnik meg mindenki számára, legalább és maguk a tervezők és a kivitelező ebben vízik, tudtommal, amikor készen lesz, mert hogy akkor olyan plusz elemekkel bővül, amelyek nélkül egyébként tényleg nehéz megítélni, hogy egy szép épület lesz. Mondvá, magyarul, hogy ezt az épületet megítélni ebben az esetben konkrétan tényleg csak akkor lehet, amikor nem a vász lesz meg, hanem az egész. Én azt gondolom, hogy a építők kivételével e, majdnem mindenki úgy van, amikor ránéz egy épületre, hogy amikor csak a szerkezet áll, akkor az még a valódi arcsát nem mutatja meg. A Néprajzi Múzeumnak ugye van két nagyon markáns, meghatározó eleme. Az egyik az a hatalmas méretű, szabadon bejárható zöldtető, ami az épület speciális karakterét adja, és ami igazából integrálja ezt ide. De valójában ez ugye a legvégén fog elkészülni. Így van, a másik pedig az a homlokzat, azzal az ornamentikával, ami egyfajta díszítésként szintén a legvégén kerül fel, tehát ennek lesz egy ilyen életciklusa, hogy amíg a beruházás zajlik, amíg az építkezés zajlik, amíg nő ki a földből, addig nyilván nem mutat egy olyan elegáns karaktert, mint amilyen letisztult és amilyen egyértelmű a végén lesz. De ez nem lesz másként egyébként a magyar zeneházánál sem, ami tavasszal indul el, és nem lesz másként annál a garázsnál sem, ami néhány hónappal a Néprajzi Múzeum követően követően előreláthatóan február-március környékén elindul, hiszen amikor ott egy nagy munkagödör lesz, akkor eh, egyfelől használhatatlan is lesz, meg a kinézetesen lesz optimális, és azon a ponton, amikor rákerül a fedés, és a tetejére szintén, eh, ugye mit egy kiemelten vastag eh, földréteg kerül, hogy ott valódi, élő zöld felet lehessen létrehozni, akkor egy egészen más karakterét fogja mutatni. Azt tudom mondani, hogy a beruházás és a kivitelezés az egy ilyen sport. Ugye van itt egy olyan küzdelem, amiről a beszélgetésünk elején hosszan, vagy nem hosszan, de szerintem a témának megfelelően beszéltünk. Ugyanígy érdemel említést az, hogyha jól mondom, a Mikulás területén, de lehet, hogy rosszul mondom, minden esetre ott most a Micsarnok közelében e, van a, a Liget Project egyik központi eleme, aki egyébként nagyon fontos szerephez jut, és aki egyébként nem ember, és nem Báz Lászlónak hívják, és nem Sági Attilának, és nem Györgyevics Benedeknek, hanem a makettet. A maketről van szó, amelyet az ott lévő, vagy ott megforduló emberek véleményezhettek, anélkül, hogy ennek egyébként nagyobb publicitást bárki is biztosított volna. Végül is, ha igaz, hogy az ott van, akkor azt kérdezem tőled, hogy az ottani, ott megforduló emberek milyen véleménnyel voltak, függetlenül attól, hogy ez a része a beszélgetésünknek semmilyen mértékben nem kompenzálhatja a beszélgetésünk első részét, de nem is ez a célja. Ugye a a Mikulásgyárral most már évek óta van egy szoros eh, együttműködésünk, ugye egy kifejezetten népszerű és izgalmas, eh, az gondolom, hogy teljesen Európában is, ha jól tudom, eh, párját ritkító rendezvény ez a, a műcsarnok mellett, és valóban az idei évben megfogalmazódott egy olyan kérés a részükről is, amikor megismerték azt a <gül> kettőt, hát, amit egyébként a néprajzi Múzeumban is, meg a, a, a Nemzeti Galériában is többször nyilvánosan bemutattunk, hogy lehetőség szerint ezt helyezzük el ott, hogy az emberek lássák, láthassák, <gül> hogy milyen lesz a... Ugye ez a ha jól lehet fogalmazni, ez a Liget zrt egy nagyon fontos lobbistája. <gül> Igen, ez azért talán ebben a formában túlzás, de ténykérdés, hogy azoktól a virtuális valóságoktól, amit most minden beruházó és minden kivitelező készít a leendő épületekről, intézményekről, vagy itt jelen esetben a ligetről, azt hiszem, hogy egy kicsit megcsömörjöttünk már ettől, és nagyon üdítő, amikor az ember manifest módon a maga valójában láthatja, hogy hogyan is fog ezt kinézni a megfelelő arányokkal. Nagyon sok emberrel volt módom a maket mellett állni, akár nemzetközi ingatlanfejlesztési konferenciákon, akár újságírókkal, akár a projekttel szemben kritikákat, megfogalmazókat, vagy éppen a projektet támogatókkal szemben. Én azt tudom mondani, hogy a tegnapi napon nagyjából lezárult ez a szavazás, megközelítőleg ezer ember látta, láthatta ezt a makettet. Hangsúlyozom, ezek olyan emberek, akik valóban liget használók, akik valóban kíváncsiak arra, hogy milyen lesz a jövő, akik nem a saját politikai véleményüket fejezik ki akkor, amikor ránéznek erre a ligetre, nem a saját, nem a tiltakozók azt gondolom, és nem is a projektet pártolók nagy tömegei azok, akik idejönnek, hanem olyanok, hogy nem tudják pontosan, hogy mit is jelent a liget megújítása, hogyan is fog kinézni a megújuló városliget. Fantasztikus képeket láttam, erről tényleg anyukák gyerekekkel nézik, ők szavaztak, és itt egy több mint 90%-os tetszésindexet tudtunk mérni, nem? egy óriási eredmény. Én pontosan tudom, hogy ez se nem kvalitatív, se nem kvantitatív, se nem reprezentatívnak nem tekinthető, hiszen a közvéleménykutatás egy önálló szakma, ahol világosan meghatározzák. én azt tudom mondani, hogy nagyon jó érzés hogy az a gyerek és családbarát koncepció, ami az elmúlt években megjelent a Városliget tervezésénél, akkor, amikor valóban gyerekekkel és családokkal találkozik, akkor, és nem pedig olyan emberekkel, akik saját magukat szeretnék kifejezni a projekttel szembeni tiltakozásuk, vagy ebben támogatásuk által, akkor egy óriási, tényleg kiemelkedő tetszési indexet vált ki. Köszönöm szépen, mint hogy köszönöm az eddigi együttműködést is. Én azt gondolom, hogy egy olyan műsor és annak vezetője egy ilyen szituációban annyit tud tenni a dolog érdekében, hogy miközben az a megvalósulás felé halad, Függetle attól, hogy az kinek tetsző, annak olyan részleteiről is beszámol, amely közben a valóságban megtörténik, és nem egy brigádnaplót tesz közzé, amely csak a pozitívumokat fogalmazza meg, nem egy ellenzéki orgánum, amely kizárólag a negatívumokat fogalmazza meg, hanem a létező vagy nem létező közszolgálat helyet vagy helyén próbál olyan tárgyilagos tájékoztatást adni, amely függetle attól, hogy kinek tetszik és kinek nem, mégis azt a valóságot mutatja be, amit te, meg én látunk abban a reményben, hogy az egyébként nem kizárólag a kettőnknek a képe erről a projektről. Én, én, én ezt köszönöm szépen, mert uh, valóban így teljes a kép. És természetes, hogy azok, amiről a műsor első részében beszéltünk, legyen ez faátültetés, vagy az ezzel szemben tiltakozások, ezek ugyanúgy hozzátartoznak a beruházáshoz, hogyha tiszta képet szeretnénk tekinteni, akkor, kialakítani, akkor ezeket sem lehet megkerülni, ugyanúgy, ahogy az az meg a kérdését, vagy bármi, amiről az elmúlt időszakban többször beszéltünk. 15. a hétfő, 16. a kedd akkor én 18-ára meghívlak téged, aztán meglátjuk, hogy heti rendszerességgel vagy kétheti rendszerességgel beszélgetünk, minden esetre én tovább, is minden héten szeretnék beszámolni arról, ami a Városligetben történik. Biztos, hogy állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek, ligetvédőnek, neked, Uh, és most azért nem sorolom fel a fákat, mert teljesen hülye nem akarnék lenni. Nehéz, nehéz ezeket a dolgokat megvalósítani, egymit azért hadd mondjak el, mert az ember szeretne mindenki megelégedésére uh, szolgálni a tevékenységével, és azt hétről hétre bebizonyítjuk te meg én, hogy ez hol sikerül, hol nem, és én speciál mindig csak a saját kudarcaimat szoktam megélni, igazán a dicsőségemet a sokkal kevésbé. és szeretnék a, a ligetvédőkkel is olyan kapcsolatot tartani, mint, az abban, hogy a Kecské és a káposztában az esetben is nem maradhat meg, én a magam részéről mindent elkövettek ennyire telik. Én köszönöm szépen, én köszönöm. szerintem ez hozzátesz a projekthez mindenképpen. Oké, okay, nagyon szépen köszönöm, elköszönök, még egyszer kellemes ünnepeket kívánok. Hasonlóan. Csak itt tovább sóhajtoztam magamban, de máron a sóhajtozásaimat nem verbalizálom mindannyiunk örömére. Szia! Szia. Önök gyógyjavis bennedeket hallották, és most ilyen, hogy szokták mondani, melegváltásban. Múltkor, amikor Lázár János vendégszeretetét élveztem, akkor ő valamiről hosszan beszélt, hogy valaki feltett egy egyáltalán oda nem tartozó kérdést, amit azt mondta, hogy azt mondta, Lázár János merészváltás. És egyébként azt folytatta, amit korábban mondott. A műsort az új önkormányzat támogatja. Szívesen dolgoznék a közszolgálatban, de ez egy, egy, egy irányú vágy a közszolgálat, nem mondta azt, hogy szívesen venni, hogyha ott dolgozni. Ugye amiről mi beszélünk, annak a 98%-a oda tartozik. Oda tartozik Ferencváros, oda tartozik a Városliget, oda tartozik az Ász, oda tartozik az én műsoromnak a betelefonálási részét leszámítva szinte az egésze. Igen, azt gondolom. Wintermondtál Zsolt van a vonalban. Azért sóhajtozom, mert ugye az ember egyik pillanatban a másikra mással beszél, de attól az még nem úgy működik, hogy az előző beszélgetésből fakadó dolgokat ilyen pillanatok alatt föl tudná dolgozni. Ez gondolom ön is megérti, valamit gondolom, hogy a saját tevékenységében is valamilyen átmeneti időt kéne biztosítani, ami ugye itt reggel egyáltalán nincs meg. Hát igen, meg amikor az egyik tárgyalás a másikat éri, Így. Pontosan. Akkor, igen, akkor át kell hangolódni. A mi kettő a karácsonyhoz igazodik. Uh, nyilvánvalóan, hogy amennyiben a beszélgetés végén újpesti híreket meg akar jeleníteni, én egyáltalán nem fogok ellenállni, de önnek az alábbi étlapot állítottam össze, Gá Bagdi Gábor közleménye az M3-as metró akadálymentesítéséről, a városvezetés közleménye az M3-as metró akadálymentesítéséről. Már január 3-án indulhat az aláírásgyűjtés a 3-as metró akadálymentesítéséről. Ez egy téma volt, még ez nem étlap. Hát igen, egy, egy, egy, hát egy témának a ez előétel, főétel, ez egy és ugyanaz, igen. Ugyanaz. Én a tegnapi hallottam, egyetértek el, hogy abszurd a helyzet. Az is, hogy aláírás gyűjtenek, meg népszavazás legyen egy ilyen kérdésről. Az is abszurd, hogy nem lehet egyébként szakmai vitát folytatni erről. Most nem arról, hogy kell akadálymentesíteni, vagy nem kell, hanem amikor mondjuk korlátosan állnak rendelkezésre források, akkor mondjuk ugye itt ilyen 10 milliárd fölötti összegben kerül csak az akadálymentesítés a metróvonalon. És 10 milliárd forintból hosszú éveken keresztül lehetne biztosítani azt a, vagy bővíteni azt a szolgáltatást, amit egyébként nem tudom, hogy sokan tudnak-e, hogy a BKV-nak van a mozgásukban korlátozottak számára közlekedési szolgáltatást. Tehát vannak ezek az alacsony padlós kis buszok, amelyeket meg lehet rendelni. Tudom, hogy nehézkes, meg, meg ugye nyilván senki nem akar pláne, hogyha kis kiszolgáltatott helyzetben van, akkor másokhoz, meg szolgáltatókhoz alkalmazkodni, de az adott esetben, hogyha mondjuk fizikai korlátjai vannak, vagy anyagi korlátjai vannak, vagy időben más képának rendelkezésre a források, akkor például ez, ezeket a vitákat érdemes lenne lefoltatni, de nem lehet, mert rögtön a politikai kampányt csinálunk belőle, fuzánban mindenki, nem akarok én bármányom Nem fog tudni ezzel vitatkozni, de azt kérdezem öntől, hogy a vonatkozó törvény, amire hivatkozik a Fővárosi Önkormányzat, valamint a felújítás, az hogyan tudja lefedni egymást akkor, amikor jelen pillanatban, vagy legalábbis a, amikor ezt jóvá hagyták, abban nem volt szó az akadálymentesítésről. Szó volt arról, hogy utólag ez megtehető. A kettő hogyan tudja lefedni egymást? Megmondom őszintén, nem tudom, ugye volt egy határidő, amikor ezeket a közintézményeket, iskolákat, eh, eh, eh, ó, ó, eh, ó, eh, óvodákat, rendelőket, közlekedési eh, eh, csomópontokat akadálybentesíteni kellett, aztán ugye sokszor sok kormány tologatta kifelé, eh, egész egyszerűen ez egy olyan mértékű feladat, amit, amit ami, ami irányban kell menni, és összpontosítani kell, de de ugye de megváltozott a világ. Sőt, egyébként néha túllövünk a célon, még egyszer mondom, én nem akarok sem pikét, sem érzéketlennek tűni, de akkor, amikor e, nálunk a kifejezetten e, testnevelés tagozatos iskolában e, egy ilyen, nem tudom már melyik vannak az eljárásaként felszólítottak minket, hogy, hogy nincsen e, ez a vak vezető jelzés a nem tudom hol a bejáratnál föltüntetve is, hogy akkor szómatéktalanul e, csináljuk meg. Na, most én értem, de a testnevelés tagozatos iskolában nem járnak volt gyerekek. Én tehát, értem, hogy... de lehet hozzátartozó adott esetben. Mármi lehet. Azért mondom, hogy értem, mindent értek, meg mindenek az ellenkezőjét is, csak, csak van egy nagyon fontos, tényleg nagyon fontos cél, amit adott esetben vagy azért, mert nem tudjuk a helyén kezelni, vagy azért, mert nem tudjuk kibeszélni, vagy azért, mert éppen politikai témát kinyanak belőle, nem, nem tudunk hozzá. De ez sajnos nem csak ezzel a témával. Nem, mert ennek teljesen igaza van, és én leszek az utolsó, aki most itt az akadálymentesítést egy, szeretné egybevetni a stadionépítésekkel, tehát ezt törölve. Csak szóval azt mondom, hogy abból kell kiindulni, hogy a műsorvezető vak, abból kell kiindulni, hogy a polgármester mozgássérült, és ezzel együtt tud műsort vezetni, ezzel együtt megtalálja az irodáját, és el tudod oda jutni, mert hogy maga az intézmény az ilyen, és ezt csak azért mondom, mert mindig az a legegyszerűbb, hogyha magunkból indulunk ki. Belejött, hogy szerencsések vagyunk, én nem vagyok még bak, önnek megvan mind a két lába, tartsa meg. Így, így, így van Itt azért mondom, hogy de, de, de, de akkor azért álszentek vagyunk vagy akkor most nevesít, ne, ne, ne, ne nevesítjük de mégiscsak volt kezdeményezője valaki ennek a népszavazásnak a hármos metro akadálymentesítése ügyén is, de azért jelen pillanatban lássuk be hogyha egy mozgásában korlátozott személy Budapesten A-ból B-be el szeretne jutni, akkor annak nem az az egyetlen egy akadály, hogy a hármas metró akadálymentesítő vagy sem, mert az utazása során 15-30 olyan helyjel, helyzetben fog találkozni, amit nem tud egész egyszerűen az adottsága miatt megoldani. Én ezért mondom azt, hogy sokkal inkább kellene, még egyszer mondom, nem kiszolgáltatva és nem másokhoz alkalmazkodva, de a segítő-támogató szolgáltatást ö, fejleszteni és erősíteni. Hogy valóban azt a 30 akadályt ö, mondjuk adott esetben egy utazással, egy Télzott ö, ö, szállítással ö, me meg lehessen oldani. És nem az, hogy egyébként most persze nyilvánvalóan minden egyes felújításnál, minden egyes eszközt, minden egyes épületet, minden egyes ö, lépcsőt, ö, egy aluljárót, stb. akadálymentesíteni kell, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú folyamat lesz. És aztán megyünk tovább ezen az úton, a Winter úton, ilyet meg úgyse halott sohasem, csak Lenin úton. Azt kérdezem, hogy a Lenin-piac ugye ami egy zárt piasz lesz azt az, az feltételezem mert így kell kérdezni, hogy az ilyen problémákat nem fog felvetni, mert az tekintettel lesz mindarra, ami itt most problémaként megfogalmazódott a hiányosság a Abszolút, és ugye itt is az, az is az a különbség, hogy ugye ez egy vadonatúj építkezés Értem, az az Építési törvények alapján ugye nem is kapnánk építési engedélyt, hogyha ez nem felelne meg minden jogszabálynak ugye a metró felújítás meg ugye nevében jövőben nem egy felújítás, ez nem egy új építés, Ettől szüket a törvények. Arra is vonatkoznak, hogy akadálymentesíteni kell. Nem is tudom, hogy ez hogyan meg miként lehet áthidalni, de nem, ebben nem, nem mélyettem el. De akkor csak még egyszer mondom, egy ilyen abszurd, mert hogy az ember mindig tanul az egész a folyamán, az épületben, tehát az új rendezvénytérben lesz olyan szoba, és azért mondom, hogy ez a jogszabályi előírás, olyan szobam, ahol hogyha mondjuk ne adj Isten, tényleg ne adj Isten, kigyullad az épület, akkor a, ugye, akkor a lifteket le kell állítani, tehát, hogy az, az, az az első. E, ha kigyullad az épület, akkor a mozgásukban korlátozott embereket ebbe a, ebbe a légmentesen, meg füstmentesen zárt e, helyiségbe be kell tolni, és kívülről rájuk zárni az ajtót. E, amit én el nem tudok képzelni, hogy, hogy, hogy nyilván tehát nem is voltam ilyen helyzetben, de hogyha mondjuk én ott vagyok ö, ö, rokonommal, barátommal, ismerősömmel, aki, aki, aki mozgásában korlátozott, és kigyulad az épület, hogy én fogjam magam, betoljam egy, egy ilyen helyiségben, rázárjam az ajtót, én kimenekülök, aztán majd vele lesz, ami lesz, hát inkább meg fogjuk ketteni, és kivisszük, vagy én nem tudom. De akkor ennek a helyiségnek van valami saját szellőztetése? Egy, egy teljesen légmentesen zárt, Külön, igen, csak ugye én műszakilag nem értek hozzá. Nyilván egy ideig bírja, meg ugye a mentést megkezdik, és a tűzoltóságnak tudja, a tervhezok le vannak adva, tudják, hogy ha ott van benn ember, akkor ott lejelzést, és akkor onnan menteni kell. Tehát nyilván ez ki van találva, és azt gondolom, hogy nyilván nem véletlenül vannak benne a a, a jogszabályok, vagy létesíteni kell, csak én ezt a helyzetet nem tudom elképzelni. Ebben most nem fogok önnel vitatkozni, ez minimálisan sem, mert, vagy természetesen csupa kérdés merül föl bennem, hogy ez vajon mekkora, meg hogy mi, hogyan van megépítve a födém, hogy az biztosan lehet tudni, hogy ez hát, a... Én ebben, ebben fogok is elképzelni. De nem is, nem is lenne szerencsés, mert szerintem pillanatok alatt csak kérdőjeleket tudnánk megfogalmazni egy olyan dolog kapcsán, amely az előírásoknak megfelelő létrejön, és amely pontosan azoknak az embereknek a védelméről szólna, amely védelmet itt mi megkérdőjeleznénk, miközben könnyen lehetséges, hogy ez de facto bekövetkezik, miközben egyikünk se kívánja azt, hogy ez az esemény legyen. De pontosan, nem, rá, meg, meg, megintem, de megintem, pontosan rávilágít, amit ön mond, annak az ellentmondásosságára, amiről beszélünk, csak ebből az ellentmondásosságból valójában ki kéne jönni, és nem valami kötözködésbe kéne belemenni, mint amilyen az irány most. Igen, de ez az irány minden esetben ugyanez, én azt látom. Tehát Igen, nincsen, hát nézze, nincs, én... Nem tudok olyan témát mondani, amiről értem a spárbeszédet. A nézze, nem én én tenne a, a Hidvégi Balázsnak mondtam azt, Hidvégi Balázsnak, hogy ugye nálam tegnap volt egy szavazás, egy teljesen SMC szavazás, amiben arról van szó, hogy Sárosdi fotó vagy Pócs János fotó fordítva, hiszen az során fordított, és akkor ott aki hamarabb kap tizet, melyiket tartják elviselhetőbbnek, de ez egy rossz fogalmazás, nem tudok most jobban fogalmazni. És 10-5 arányban úgy döntött a nép, tehát mire a tizedik szavazatot kapta Pócs János fotója, addig 5 szavazatot szerzett a másik kép. Tehát az én hallgatóim 10-5 arányban úgy döntöttek, hogy ha már valamelyik fotóval együtt kell élni, akkor ez a Pócs János féle fotó legyen. Amire az volt a következő kérdés, hogyha viszont az az opció, hogy a púcs... Igen, hogy hallgattam, hogy egyik se... Hogy egyik se, akkor kilenc egy arányban úgy döntöttek, hogy, hogy egyik se legyen. Ez az, tehát ez nem kiút, hiszen ettől még maga az esemény sorozat adott, csak azt lehet látni, hogy az emberek gondolkodásával nem feltétlenül van baj. Mindaz, ami elé van görgetve... Adnak a kikerülése, megszüntetése tud olyan helyzetet okozni, de ezt a mondatot nem fejezem be, mert az idő annál drágább semmit, hogy annyira okos legyek, hogy aztán a végén magam is meghatódjak magamtól. Ugye a második közlemény, ami Tallós István jegyezés, akivel tegnap sikerült szót váltanom, kicsit meglepődött, amikor elébe álltam. Az esetleges termódosítás, csak pénzügyi forrás kérdése nem empátia vagy szándékiányról van szó, az utas és forgalombiztonság alapvető fontossági sorrendjében tudunk dolgozni, hozzáteszük, így is sokkal többet valós meg a rászolók érdekében, mint az MSZP, SDSZ tette az M2-es metró felújításakor, ami aztán szintén a hazai kommunikációnak egy egészen jellegzetes része. Um, ugye tegnap volt egy vita arról, hogy valaki hányni akart Orbán Viktortól, akiről azt mondták bizonyos fideszes források, hogy ő ezt személy szerint fogja eldönteni, hogy erre ad -e a kormány pénzt, vagy sem. És ezt is úgy gondolják, hogy majd csak a választások után lesz, amire arra próbáltam felhívni a szíves betelefonáló figyelmét, hogy amire hivatkozik, az semmilyen konkrétumot nem tartalmaz, az arra arról szól, hogy bizonyos források alapján ők így értesültek, de hogy mi ezek a bizonyos. Tehát az, hogy itt ülne Orbán Viktor, és azt mondanál miniszterelnök, Viktor, meg mi is tegeződünk. Igaz ez, hogy ezt te fogod eldönteni, és tényleg csak a választások után. Hát akkor majd akkor lehetne hozzá viszonyul, azt mondaná, Jánoskám igaz. És akkor ha valaki hányni akar, jó, azt jó napot tegye. De ugye ilyen forrásunk nincs. Az a kérdés így, kedves Winter Mantel úr, hogy ön, aki ezen a területen járatos, és nem kell, hogy ez a metró legyen, vajon, ha az ember valamit meg akar valósítani, és az em ugye a metró felújítása az olyan, hogy az közlekedés, de leginkább életet is veszélyeztet. Akkor vajon az, az a fellépés, amely teljesen jogos, hogy legyenek meg ezek az akadálymentesítések, ugyanakkor a főváros azt mondja, de fialatja ehhez ragaszkodsz, akkor ez nem lesz meg, mert ebből a pénzből mi most akadálymentesíteni nem tudunk. Tudunk-e mi ketten egy olyan eredmény szülni, amit emberek megértenek, és nem indítanak ezzel kapcsolatban népszavazási kezdeményezés? Nem tudom, mennyire vagyok én. Hát mi, mi, mi valószínűleg tudunk de mi nem tudunk egymással a választáson és nem kell politikai terméket csinálni bármiből, hogy három ö, Mert ugye most propiumkot... én azt jól érzékelem, hogy ha én vagyok Tarlós István és ön Horváth Csaba az elég saját le vagy, akkor én azt Húha. mondom, hogy figyelj Csaba azt értsd meg Teljesen igazad van. De hogyha most ettől tesszük függővé, és a fővárosnak a kormányjal való viszonya nem olyan, hogyha én azt mondom holnap a kormánynak, hogy szükségem van még x milliárdra, és azt odaadják, akkor ezzel ezt a felújítást kockáztatod. Mond Csaba, érdemes most ezt kockáztatni azért, hogy megvalósuljon az, amiben neked teljesen igazad van, de lehet, hogy hetekre, de sokkal inkább hónapokra, de az is lehet, hogy évekre elodázza a megvalósítást, akkor erre ön mit mondana? Én csak azt tudom mondani, amik, ugye én voltam ellenzéki képviselője. hogy és... én vagyok Demszki Gábor, és akkor maga lesz a Vintervantel, és akkor legalább maga maradhat az, aki. É, nyilván az ellenzéki szerep, én is voltam ilyenben, hogy, hogy, hogy, hogyha furcsa, megkövetel egyfajta hozzáállást, ami, ami ez, a, ez a, a, az a mindenki tudja a szerepét, és, el is, e, e, és elvárt szerepek szerint de ettől függetlenül, és nyilván e, lehet a mi, vagy akár az én tevékenységemmel kapcsolatban is kikukázni a, a módból aját, ami ami adott esetben Mondjuk csak a kekezetkedésről szól, de én emlékszem, hogy nagyon-nagyon sok közlekedési projekt esetében, amikor én voltam a felelős ezért a frakcióban, akkor volt rengeteg olyan dolog, amit kifejezetten támogattunk. Tehát például, amikor még Vajda Pál főpolgármester helyettes úr előterjesztette, hogy a közlekedési lámpákat led, Lámpákra cseréjét. Tehát van, szerintem az lehet és kell értelmes párbeszéd. El kell mondani a kritikát, el kell mondani az észrevételt, meg kell fogalmazni a javaslatot. De, van, de, de ezek a mentén nem lehet a, a csak az igenis. A végén a, a, meg kell nyomni a gombot, az, az is igaz. Valékből a a éppen... kellemetlen perceket akarnék okozni, hogy ezek szintén olyan mondatok, amiket egyébként egy konzervanyagból az ember húzna, mert ezek valójában csak az időhúzásra meg az óvatosságra játszanak. Azért. Ebben benne van annak a felelőssége is, vagy azoknak a felelőse, vagy azoknak a felelőssége, akik a kormány, illetve a főváros részéről folytatták ezt, hiszen ezt a dolgot egyébként alapvetően fővárosnak is kormánynak kellett volna tudni. Eldönteni, hogy aztán, amikor ez az egész elindul, akkor Tarlós teljes joggal azt mondhassa, mint a jelen helyzetben, hogy neki erre van büdzséje, erre telik, hogyha bárki bármit akar, akkor szerezzen a kormánytól pénzt, mert egyébként, hogyha ez nem elég, akkor hagyjuk az egészet a francba, minden maradjon úgy, ahogy van, ki tudja, mikor mi következik be, miközben attól még egyébként ez az akadálymentesítés nem fog bekövetkezni. De ha az egészet attól tesszük függővé, hogy meg lesz-e a pénz, vagy sem, akkor jelen pillanatban ezt nem tudjuk elkezdeni, mert az ehhez való pénz már ezt a főváros ez... és a kormány kellett hogy megállapítsa. Na jó, de én ezt értem, csak ugye maga ez az egész egy olyan történet, a metró üzem, ugye egy eléggé komoly kockázatot járó üzem. De ennek is megvannak a felelősei, megvannak, a, megvannak szabályozó rendszerre. Minden nap ellenőrzik a szerelvényeket, minden nap ellenőrzik a biztosítóberendezést, berendezéseket. stb. Ha ezt fel kell újítani, és eljön az ideje. Ha nincs rá pénz, akkor le kell zárni. Amikor megállapítanak egy, egy, egy ilyen Felújítási tervet, akkor annak, annak van műszaki tartalma, azt akkor a tervező beárazza, aztán jönnek a vállalkozók, ugye hallottuk, hát láttuk két vagy háromszor is, azt mondom, újra ki kellett írni, de kétszer biztosan a tájázatot, mert hogy túl magasabb összegek érkeztek, mint amennyi az eredetileg becsült összeg volt, és amennyi keret keretösszeg rendelkezésre áll. A magyar jogszabályi szerint, hogyha valamire 150 milliárd forint van, és 151 milliárdért akarja valaki elvállalni, akkor persze vannak most, most már azért kicsit finomizottak ezzel, meg lehet akkor előzetes kötelezettség, vagy blablabla de egyébként nem, hogyha nekem nincsen pénzem ez olyan, mint a háztartás ha tudom, hogy nincsen mercedes pénzem akkor nem vehetek Mercedes vagy, vagy egyébként meg csődbe megy a család csak ugye a családot az ember csődbe viheti mindenféle jogkövetkezmények nélkül magát egy várost, meg, egy, meg a közvagyon kicsit szigorú szabályok vonatkoznak. Tehát most az, hogy egyébként a miniszterelnök egyszerűen eldönt, hogy akadálymentesítve legyen vagy sem, ez, ez, ez tudja. Én csak azt kérdezem élete. öntől, hogy prognosztizálni tudjuk-e azt, hogy mivel fog telni majd január első pár napja, amikor én egyébként még nem leszek szolgálatban, mert közös sajtótájékoztatót tartottak az ellenzéki pártok a hármas metró akadálymentesítésére vonatkozó népszavazásra, a kezdeményező szocialisták, az alájárgyűjtési kampányban részt vesz a Demokratikus Koalíció az együtt, az LMP, a párbeszéd, a momentum, a liberálisok, a muma és a magyar szolidaritás mozgalom is. A szerdai sajtótájékoztatón a népszavazás kezdeményező Horváthal elmondta, a Budapest kifogják kényszerű, döröd, döröd, dörödön, és ugye itt az szerepelő a Fővárosi Fiaszási Bizottság múlt héten egyhangú döltése reggel tehát Horvátsával népszavazási kezdeményezés, december 29-én lehetőség határideje, hadi nem érkezik felelebezés a népszavazás ellen, magyarul, hogy azért ez még egy nyitott kérdés, hiszen eddig mindig érkezett, de most le fogjuk látni, hogy valaki aktív vagy, vagy sem, akkor már január 3-án megindulhat az aláírásgyűjtés gyűjtés, 138 aláírás egy hónap alatt kell összegyűjteni e, ez, tehát Igen, azt jelen... csak azért mondom, hogy de, de, de, de, azért mondom, hogy ez egy teljes, teljes butaság, is, mondjuk a tegnapi műsorra haja tehát igen nyilván, ha föltessünk népszavazásra egy olyan kérdést, hogy akadálymentesítjük-e a hármas metód? 99% azt fogja mondani, hogy igen Na de ha azt a kérdést teszik, hogy 10 milliárd forintból akadálymentesítsük a metrót, vagy mondjuk segítő szolgáltatást szervezzünk a mozgásukban korlátozottak számára, akkor már egy érdekes kérdés lenne. Nota benne azt mondanám, hogy osszuk ki karácsonyi ajándéknak valamennyi Budapesti között. Akkor milyen eredmény fog születni? Kellemes karácsonyi neveket kívánok. Nem, nem az, nem, ne, azt értsem meg, hogy nem tudok, tehát, tehát hogy vannak olyan pillanatok, ahol, ahol nem tudok már értelmeset mondani. Nem, nem, nem is azért mondtam, a biztos, hogy azért elmeszthet is, amit én mondtam, csak én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket tegyük föl magunknak. A kormánycsapottak kiáll, és azt mondja, hogy akkor szavaztassuk meg a népet, hogy legyen akadálymentes. Tehát persze legyen. Jó, hát a Momentum elnökségi tagja, Cseh Katalin azt mondta, hogy ne gondoljuk azt, hogy azok a politikusok, akik az elmúlt 27, 27 év során a hatalom közelébe kerültek, valamilyen okból elkezdenek foglalkozni azokkal a problémákkal, amiket az elmúlt évtizedben szűnyeg alá söpörtek. és hát az a helyzet, hogy én nem ismerem Cseh de van igazsága, amit mondott. De én tettem egy ígéretet, és most már sajnos belenyúltam. Köszönöm szépen, nem fogadnék telefon, tehát arra nincs idő. A műsor előzetesekbe elnézést kérek a civil rádiótól. Ilyen néha előfordul. Ígérem, hogy minél kevesebb fordul elő, de egyszer is sok. Azt mondtam, és ugye ez az összeállítás, ez itt most a hármas metro akadálymentesítéséről szól, ugyanakkor ez egy újpesti önkormányzattal való együttműködés, amit természetesen érint ez a terület, hiszen jelenleg ott folyik a felújítás. Én viszont arra, arra kérném itt, miután ez létrejött, ez a képtelen helyzet, hogy én túlléptem az időn, hogy néhány újpesti hírt, ami egyébként holnap, holnap után és az elkövetkezendő napokban a helyieknek fontos és ön is fontosnak tartja legyen szíves említeni, hogy mégis legyen olyan ami kizárólag ennek a területnek a híre, beleért vagy ha valaki ezért oda akar menni, akkor meg Újpestet metrópót Én szerintem ilyen, ilyen ko, ko, konkrét közszolgálati hír nincsen, én szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az elmúlt évben végzett közös munkánkért Türelmet és, és kitartást kérek a, a metrófelújítással kapcsolatos nehézségek miatt, bár ahogy a múlt közben beszéltük, az, legalábbis az én várakozásom mindenképpen teljesít a BKK a, a pótlás megszervezésében, azzal együtt, hogy természetesen nehézségekkel és időkieséssel jár. Ami meg az aktualitás, hogy bár a karácsonyi vásárunk van a programok, azok véget értek, amaton is vasárnap is voltak koncertek, úgy, mint az elő, elmúlt három hétvégén, de maga a vásár az, az természetesen működik, és az ingyenes jégpálya is még a jövő év elején is működni fog. Úgyhogy bárki, aki, aki, aki meg szeretné nézni a mi kis adventi vásárunkat, akkor most még a héten megteheti várjuk szeretettel. Köszönöm a lehetőséget, valamint azt a kitartást is, ami abban a periódusban is érte a kejfejjancsit és annak készítőjét, ami azt a pár hónapot illeti, amit az ember egyébként, hogyha víz, élelem és levegő nélkül töltött volna, hogy ez a márciustól egészen októberi vagy szeptemberig terjedő időszak, illetve júniusi terjedő időszak nem élt volna túl. Ezért sosem múló hálával a szó jó értelmében gondolok örül. Köszönöm, boldog karácsony, mindenkinek! Viszont kívánom! Ennek Winter mondta, hallottak. A műsort az új önkormányzat támogatta. Aki lefelé száll. Rövidesen felé van Mugi Atila, de nyögök kettőt magamban. Öldre, aki lefelé száll, nem emelkedik fel, egyenlőre, aki lefelé száll. Már elég is lesz egy slágerok, rosszabb átjuk öröm, de oda fentrág ami csak elkebb belül a szűtnek belső körön, ott ülnek a nagyok kezünkbe pénzem. Lábaik előtt a figyelő világ, lácsik, hogy vajon egy fehér lóval, vagy autóval kuknak mi a nocicát, ha kup él a fölle. Az a felső körből még ki Fent az a jó, hogy semmi se kemény A beszélyes dolgok gumiból vannak Szel és a kondigépek Bajból a kés és a összes se sapna Mindből feszítve halkancsobó De fent az újban, hogy minden oly lágy Az osztriga is csak halkan robbant, Nem lecsek a parket, rá ne az ágy És mind-mind kakaós kalásból készül az olvasó Lápánk fénye lagyos Áló, maló, kis villanyató Vagy jömmel Az a felső körból végleg kiszállt minden és minden finom, Míg az arany az a műsor a 18. kerületű önkormányzat támogatja. Volt egy dolog, amit Ugyiattilával meg kellett beszélni, megbeszéltük, majd mondtam neki viszont hallásnak, teljesen elfejtettem, hogy nekünk egyébként van itt más kötelezettségünk is, illetve nem kötelezettségünk is. Sok szeretettel köszöntöm itt a Kejfej összes soraiban. Egy, ez, ez érdekes volt, volt volna egy 30 Gond, perc. Gondolt, gondoltam őre, mert volt a Fidesz frakció karácsony, és ezt csak úgy döntöttem, két emberre mindenféleképpen, akik a voltak, akartam beszélni, liszkai Gáborról lemaradtam, mert, mert ő, ő aztán. Távozott viszonylag hamar, de a tarlósra lecsaptam, és abban a bizonyos ügyben, ami, amiben ön segített, abban lehet, hogy lesz még előrehaladás. Bár érzékeltettem talos számára, hogy lehetséges egy ilyen karácsonyi fogadás, az önérdek érvényesíti akcióknak nem biztos, hogy a legjobb terepe, de viszonylag jól tűrte. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem küldött melegebb éghajlatra, nem hívta a testőrséget, abban maradtunk, hogy Szűsom Máriával még egyszer napirendre tűzzük, ami nem azt jelenti, hogy pozitív vége lesz, de minden esetre, amit a érdekében el lehet követni, és amiben önnek jelentős része van az előkészítést, illetően mindenki értse azt, amit akar, abban történt egy négyzet, vagy történt két milliméter előrehaladás. Hát én ennek örülök. Ez különösen önnek azért nagyon jó elmondani, hiszen ön volt az, aki egy más dolog szervezésében többször azt mondta nekem, hogy figyeljen meg, hogy lesz változás, miközben én már mindent leírtam, és azt kell, hogy mondjam, hogy az tökéletesen visszaigazolta önt, ha emlékszik mégre. Így igen, igen. Ön kétszer mondta, hogy lesz esemény, én mondtam, hogy ez kizárt, kétszer volt önnek igaza. Hát, bár így tudnám megtippelni a Totó hétvégi gyereményét, mert akkor a tipmixeznék, vagy nem tudom. Azt mondja bár meg... azért ott a trend, kicsit mások. Azt mondja meg nekem, volt egy e, személyes találkozom egy közeli ismerősömben mondhatni, már már barátom valaki mondta, hogy ilyen kalendáriumot eljutott, de is otthon felejtettem, mert az a hátizsákjában volt, és ő nem a hátizsákjában jött, hogy annak a történetnek, ugye, ami arról szólt, hogy volt ez a kalendárium, aminek se a küllemét, se a tartalmát, sokan nem tartották megfelelőnek, ön erről viszonylag keveset tudott, és azt mondta, hogy ezzel kapcsolatban van egy belső vizsgálódás, hogyha ez nem egy pontos kifejezés, akkor majd kijavít, tehát, hogy végül is ennyi idő alatt, sikerül, hogy vagy ez majd csak a jövő évben derül ki? Hát nyilván annyit sikerült uh, tudni, és egyébként azt tudom, hogy ezt már az alpolgármester el is mondta uh, pár nappal később, hogy mennyiben került uh, egy uh, kalendáriumnak az ára. És mennyiben került? Először 591 forint azt hiszem, terjesztéssel együtt uh, a, a kalendáriumnak az és ára. Be kell szorozni és... 43 ezerrel? Hát azt jelenti, hogy nem. De... Akkor mennyivel szorozzon? 40. <gül> Én már nem bálom ezt fejében. Azt mondja, hogy 40 ezerszer 590 De 24 millió között. 23 millió 640. Nagy, nagyság rendőleg ilyen. Úgyhogy ennyi, amit tudható. És akkor... A dologról egyelőre... Hát most... Nézzék, ugye az a helyzet ezekkel a, a, a dolgokkal úgy általában is, hogy uh, nyilván egy elvenzékének soha az életben nem fog tetszeni az, hogyha egy, uh, de azt én azt hiszem már a múltkor is uh, említettem, hogyha egy uh, egy megjelennek, mondjuk igazából azt mondjuk, hogy ezek az eredményismertetők. Az tényleg kérdése innentől fogva, hogy ezek az eredményismertetők mennyire vannak uh, egyesek szerint túltolva, mások szerint pedig, Alul becsülve. Ez olyan, mint az építészet, na igen-igen jelentősen izdés kérdése. tehát a, a trend az, nem mindig tetszik a köznépnek, illetve ami a köznépnek tetszik, az nagyon sokszor nem trendig. Innentől fogva, én azt tudom ebben az ügyben mondani, hogy nyilvánvalóan addig a pontig, ameddig egy országgyűlési képviselő a feladatát elvégzi, és a feladata elvégzésének az eredménye az az, hogy Három iskolában el lehet indítani a kapacitásbővítés fejlesztését, tehát gyakorlatilag új tantermeket lehet állami forrásból építeni, ameddig uh, új gyerekorvosi rendel rendelőt lehet építeni peszt szent tehát arra külön forrást szerződés. Tudom, hogy már előttem jönnek, hogy ezek uniós pénzek, nem, mit tudom én, mint csinálat, ezek ráadásul nem is uniós pénzek, ezek közvetlen kormányzati forrásból érkező pénzek. Most, ezek után erre azt mondjuk, hogy tehát, a képviselő ezt ne is kommunikálja, akkor szerintem azt gondolom, hogy ez a, az, a, az a politikai szereplő, aki ezt, ezt, ezt nem is próbálja egy e, közeledő választási időszakban e, elmondani azoknak, akik egyébként nem biztos, hogy tudnak róla, nem biztos, hogy tudják, hogy milyen körülmények között született, azok szerintem azonnal, hogy hibát követnek el. Azt kérdezem Önt, most valami teljes hülyeséget hogy hogyha civil szervezetek lennének csak, és nem lennének a közgyűlésben pártok, akkor is ugyanilyen lenne a közgyűlés élete? Mert ugye alapvetően azt akartam kérdezni, hogy a politikai pártokat kivonjuk a közgyűlésből, de nem tudtam eldönteni, hogy most az-e a jó kérdés, hogy melyik a jó kérdés. Tehát ugye alapvetően azon gondolkodom, hogy mi ketten orvosok vagyunk, és valakit operálunk, és menet közben vagyunk, és nem értünk teljesen egyet abban hogy a betegnél most mit kell alkalmazni, azért annak kicsi a valószínűsége, hogy én azt mondom, hogy te büdös Fideszes, mert ön azt mondja nekem, hogy te büdös mszp és mert valószínűleg ott nem ez jelentkezne, ott szakmai dolgok jelentkeznének, független attól, hogy lehet, hogy ingerültség volna, mert ön így gondolná megoldani a helyzetet, én úgy gondolná megoldani a helyzetet, és a beteg szegény ezügyben nem nagyon tud mit tenni, ő szeretne életben maradni, plusz meggyógyulni. Én, én, én hogy azt gondolom, hogy a demokrácia gyakorlásának vannak különböző típusai, vannak különböző rendszerei. Bizonyos rendszerekben A féle módon csinálják, bizonyos rendszerekben B féle módon csinálják, bizonyos rendszerekben meg C féle módon csinálják. Gyakorlatilag innentől fogva ezek a dolgok, ezek annak a közösségnek a választásán múlnak, hogy... A választás alapján, vagy közmegegyezés alapján, vagy bármi alapján, melyiket és milyen irányban. Jó, de ez uh, így most nagy, nagyon magasra de... indultunk. Én arról beszélek, hogy annak a közösségnek az érdekében, aminek az érdekében én műsorvezetek, aminek az érdekében ön polgármester, vajon milyen eszközöket és mit vehet igénybe, ami tetszik, ami nem tetszik, annak érdekében, hogy azt a közjút, amit meg akar teremteni, én az informálás ön az ott, ott élők számára megteremteni tudjon. Az, közben támadják, támadják, de a belső igazságérzete arról szóljon, hogy ő nem valami elfogultság, nem valaki melletti kiállása okán cselekedett, őt végig az igazságérzete vezérelte, beleért vagy akit az igazságérzete vezérel, az is köt kompromisszumokat, és azok egyáltalán nem pártos kompromisszumok, de ennyire közhelyszerű, nem szeretnék lenni. Teljesen, teljesen, teljesen jó látja. Én azt mondom, hogy a, a, ezekben a rendszerben nézzük meg Svájcot. Svájcot, ahol ahol az emberek ö, szinte a, a kormány szerepe az, az, az alig szélesebb, vagy, vagy alig nagyobb, mint, mint mondjuk nálunk egy nagyon egyszerű ö, cégvezetőjén, a, a hatásköre is. Kormányoz folyamatosan, a kormányzó nevészet nem is tudjuk, mert hogy állami reprezentáció ilyen szinten nincs is. Mert olyan mértékű a direkt demokrácia, a, a, az időről időre, fontos kérdésekben történő népszavazás, és a népszavazás útján történő döntéseknek a, a aztán utána tulajdonképpen a kormányzat által való végrehajtása, hogy a kormány, kormányról és, és kormány szerepvállalásról nem is nagyon lehet hallani, ezekben, mondjuk sajátban. És viszonylag jó működik, mert ott, a típus, de mi, kell ahhoz, mi, kell a, mi kell ahhoz, hogy nálunk is ez legyen, mert én ugye április 8-ig kötöttem, ha akkor lesz a választás ennek a, ennek a versenyfutásnak, amit én folytatok idővel és emberekkel, de utána is lesz élet, hozzátéve, hogy én azon kevesek közé tartozom, aki a mostani történéseket április 8- után tuti, hogy nem fogja elfelejteni. pedig az, amit itt emberek dicsőségként és sérelemként a közférában politikusok önkormányzati dolgozók, de az egyszerű emberek is, függően attól, hogy éppen milyen életet élnek, elszenvednek, vagy megdicsőülnek, az nem hétköznapi, itt valójában a fakírok, a vastagbőrűek, a külföldön tartózkodóak, a fejüket a homokba dugók járnak jól. Hát bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból meg nem. Most én tényleg, én tényleg azt gondolom, 5 vagy 6 ö, ö, mögöttünk, vagy 8 mögöttünk hagyott eszendőt, ez az öt vagy 6 vagy 8 mögöttünk hagyott esztendő, ez mutatja azt, hogy persze lehet, hogy bizonyos tekintetben azok a, most nem mondjuk a, a szabadságjogok elé jelzőt, hogy milyen típusú szabadságjogok, de hogy azok a szabadságjogok, azok, azok átletek alakítva, mert hogy minden mederbe terelődés, mert hogy mindennek nagyjából is egészében azért egyfajta következménye van a gazdasági életben, a társadalmi élet bizonyos pontjain. Tehát azokat a normakerüléseket, amelyek akár a gazdasági élet szereplői szemében mondjuk még tíz évvel ezelőtt bocsánatos bűnnek látszottak és borzasztó erőteljesen meg is csinálták ezeket a dolgokat, mert hogy nagyobb nyereségre lehetett szerte egyébként a közmeg sokkal rosszabb ujját, ezek, ezek visszavannak szerelvei. Tehát az életünk kezd egy sokkal sokkal formálisabb, bizonyos szempontból kicsit unalmasabb, de, de sokkal formálisabb irányba átmenés. Ugye Azok a szereplők, akik ezt nem szokták meg, azok nyilván keresik maguknak azokat a kibúvókat, azokat az ideológiai, illetve politikai háttereket, amik miatt megpróbálják, mint a kutya a vizet magáról lerázni ezeket a, ezeket a szabályokat, ezeket a regulákat, mert nekik ez nem tetszik. Ők, ők nem akarnak ebben a rendben élni, mert ők azt gondolják, hogy az a típusú világ, amikor ők a, akár a kapcsolatrendszereikkel, akár az egyéni trükközéseikkel, akár azáltal, mert, hogy a, mert a központi hatalom, a központi kormányzás gyengébb volt, nem volt elég figyelme bizonyos dolgoknak a, a, a kezelésére, vagy nem volt annyira ott minden egyes ponton, ezért azokat az előnyöket ők kihasználva hol a szürke zónában, hol a teljesen sötét zónában, néha a fehér zónában nagyobb nyereséget tudott szerezni. Okay, az ez jelentős mértékben megváltozott. Csak azt akarom mondani, hogy ez egyébként a gazdaságban azért valamennyire mutatja már az erejét. Tehát nem véletlen, nem hirtelen a magyar gazdaság nem attól lett erősebb hirtelennyiben, hogy mit tudom, Jó, milliárd számlákat. Eb vagy az idealisztikus pénz elmenés. Korábban is ezek a pénzek, csak most. Van egy struktúra, a struktúra következtében ezek nem tudnak szétfolyni, ennek következtében van egyfajta ö, rendszerezettség a, a gazdasági életben, de az emberek tudatába ez nem hívódott be. Tehát ezek nagyon sok olyan ember, van, aki a régi, régi rendszerén szeretne Jó, dolgozni, egy, élni, egy, gondolkodni. Egy, egy, egy pillanatban, azt kérdezem Önt, hogy. Az, hogy mindaz, amiről beszélgetünk, hány embert érint, azt nehéz meghatározni. Ez hát az országot, Igen, de, de hogy konkrétan, tehát hogy kinek van ez ügyben konkrét véleménye. Egy dolgot azonban érzek, nem tudok, hanem érzek. Mindaz, ami itt most zajlik, az emberek tudatába valamilyen módon beépül, még a legfelszínesebb ismeretek alapján is, még a leghamisabb véleményműsorok alapján is, menjen az bármelyik televízióban vagy rádióban, és kialakul az emberekben egy óvatosság. Ugye az általam vezetett legutóbbi tévéműsorban is, de máshol is volt arról szó, hogy vajon a városi polgármester miért hónapokkal később gondolta azt, hogy a quimby megvon, vagy a Quindy frontemberétől megvan egy kitüntetést. És ott az emberekben az fogalmazódott meg, inkonkrétan ugye azt gondolom, hogy hogy ez valószínűleg valamiféle elvárásnak a teljesítése, aztán ez vagy így van, vagy sem, ehhez valakivel beszélgetni kell tudni, és én nem ismerem a Dunai Városi Polgármestert. De hogy a következő fejezethez közelítsek, azt kérdezem öntől, hogy a mai műsorban még egy vendég lesz, és vele lesz arról a Szitakárói által jegyzett levélről szó, amelyet egyébként nem csak megyei jogú városok önkormányzatai, hanem ezek szerint más önkormányzatok is megkaptak, amelyre volt ilyen és olyan reagálás, és ugye azt lehetett tapasztalni, hogy azon kevés önkormányzat részéről, amelyek nem kormánypártiak, legyen a Szeged, vagy legyen az Budaörs, ott nem tetszésüket fejezték ki e, azzal kapcsolatban, ami e, azt hisz, a szitakárói féle levélben van, és ami ugye azzal kapcsolatos, hogy nagyon sokan aggodalommal figyeljük a sajnos jövő felérkező érkező híreket, különösen annak fényében, hogy Brüsszel továbbra sem tett le a felső korlát nélküli kötelező betele. Le. És ugye mindez azzal kapcsolatos, én ugye felkészültem, de. Az összes iratot nem fogunk tudni a rövid időben ismertetni, ami ugye avval, avval kapcsolatos, hogy vidéki telje, teljeszkedésbe kezd a Soros Györgyféle nyílt társadalom alapítvány, mert hamarosan több száz dollárt fog szétoztani Dél-Dunántúli és Észak-Alföldi civil kezdeményezések között. Ez itt leírja, hogy ez hogyan illik a stratégiába, a kormánypártok szövegezésében pedig választási centrumok jönnek létre. Ön mit gondol erről, miközben nem muszáj ebben véleményhilvánítania, hiszen a 18. keleti önkormányzat és a kejfejancsi együttműködése nem ezzel kapcsolatos, de eddig nem hajolt el ilyen előtt, de ha el akar, én ezt nem fogom a magam részéről gyávaságnak gondolni. Hát hozzám nem érkezett meg ez a levélet, tehát én nem nem éreztem magam, ezáltal a levél által megszólítottnak ebben az ígyben az azért, mert úgy fővárosi kerület vagyok többek között. És ugye a vidéki centrumokról van szó, de hát most az illány ténykérdés, hogy a, a, a ezek a szervezetek vidéken megpróbálnak a civil szervezetek valamilyen módon e, ilyen, ilyen pénzeket juttatni. Most én azért Ugyan, nyilván a választási kampányok időszaka nem arról szól, hogy az ember ádnyaltan próbáljon a társadalmi mélységek után kutatni, vagy társadalmi mélységek belenézni. Én azt azért nem tartom kizártnak, hogy egyébként ebben a, ezekben a soros által küldött porintokban értelmes célok is vannak, amelyek a vidék Magyarországának életét segítik, tehát ezt nem lehet kizárni, hogy ilyen források is érkeznek. Nyilván a, a cél az, az, az jól látható, tehát azért az azért, hogy mondjam, azért azt ha ebben az országban írjunk, akkor látni kell, hogy, hogy próbálnak azok a gondolkodói körök, akik a világot teljesen más színben látják, teljesen más gondolnak alapvető folyamatokról, mint a jelenlő, jelenleg kormányzó pártok, azok ezek által a források által, vagy segítség által próbálják a, a, a saját véleményüket más társadalmi körökbe is eljutatni, és ott is valamilyen módon a saját nézeteiknek szimpátiát, illetve távort rekrutálni, szervezni. Én azt gondolom, hogy ez, ez nem is kérdés. Hát most az nyilván a, a kormánypártoknak, akik ezt nem így gondolják, az nem tetszik. A akik meg így szeretnék, meg, meg azt gondolják, hogy ez így jó, azok meg sérelmezik azt, hogy nem az tetszik a ön, kormánynak. Visszamegyünk az ön kerületébe. Közmeghallgatást tartottak a kerületi idősgondozásról december 14-én. Mi az az érdemes, amit érdemes érdemesnek tart ön elmondani ma, december 17-e helyett 21-én csütörtökön. Ja, azért érdekes, mert azért érdekes ez a történet, mert minden egyes évben kiválasztunk egy olyan területet a közmeghallgatásnak a, a témájául, amivel megpróbáljuk egy kicsit nem csak a, a közmeghallgatásra érkezőket, ezek általában nem szoktak túl sokkal lenni, tehát ha már fél tucat kérdés érkezik a közmeghallgatáson, akkor az már az már egy olyan közmeghallgatás, ahol kicsit többen vannak, de ilyetőn formában, akár még a képviselők számára is bizonyos részeit, bizonyos szolgáltatási szegmenseit, amivel az önkormányzat foglalkozik bemutatni, és itt a lesz volt felelős úr tartott egy 45 perces, igen érdekes előadást arról, hogy a ellátástól kezdve a nappali gondozókon át, a, a, a, a szociális étkeztetésig, tehát azokig, akik igénybe veszik ezt az étkeztetési szolgáltatást, milyen, milyen életet élnek ezek a szépkorúak a kerületben, és uh, tulajdonképpen az újdonság talán az, hogy, uh, hogy, hogy reflektorfénybe kerültek. Én, én amennyire emlékszem, hogy a, talán a rendszerváltás óta először uh, kerültek így reflektorfénybe, hogy ennyire be lettek volna mutatva az hogy mindennapi tevékenységük, a mindennapi munkájuk az, hogy uh, milyen küzdelmeket folytatnak, és milyen nézségekkel uh, kell a mindennapokban uh, megküzdeniük, uh, ezeknek az embereknek, illetve azoknak, akik próbálják az idősekben, aki a családra kevésbé számíthatnak, az egy egymás iránti elkötelezettség, illetve a közösség fenntartása iránti elkötelezettség érdekében a munkájukat végzik. Ezek, ezek nagyon nehéz ezek nagyon nehéz kérdések, sok, sok esetben is, hát sok esetben nagyon-nagyon szívszólító történetek kerülnek még, <még, elő. Még, még egy dologban szeretném kikérni az ön véleményét, különös arra, hogy ezek ugye ma már nem alapvetően önkormányzati feladatok, nevezetesen, hogy költségvetésről döntött a képviselőtestület, és elfogadta a képviselőtestület az önkormányzat 2018-as költségvetését ezen a december 14-en ülésen így a testület dönthetett a jövő támogatásokról, pályázati részvételekről és beruházásokról, és itt szó van bővítésről három iskolában. Végül is az, és ugye ebben ön viszonylag kritikusan, de viszonylag törülhető ő nyilatkozott meg akkor, amikor ugye ezek aktuálisak voltak, hogy is, amikor önnek van egy költségvetése, ami ott minden fillére szükség van, akkor az, ami alapvetően egyébként nem az önfeladata, vagy úgy tűnik, hogy nem az önfeladata, ez úgy tűnik egyébként csak annak a, a kinyitása, hogyha a hülyeséget mondok, akkor ez az úgy tűnik betömhető be. Tehát ami a klikdolga, de de mégis az önkormányzat abul adódóan, hogy az ő területén van. Vállalja, akkor ott újában a felelősségvállás, vagy a pénz eh, mozgósítása az minek az örvény történik? Ez nagyon érdekes, mert ugye a, az, hogy a, ki a fenntartó, ö, tehát a fenntartó az az állama, a, amelyik a Kréberzberg Intézmény Fentartó Központon keresztül az általános és középiskolákat ö, fenntartja. Tehát a szakmai munkát. Emellett van egy úgynevezett működtetői rész ahol a tulajdonos az önkormányzat továbbra is, viszont a vagyonkezelő a Szentartó Kébezbeleg Intézmény Fentartó Központ. Eddig tiszta? Hát elég zavaros. annyiban a... zavaros, hogy nehéz megmondani, hogy hol húzódnak a határok. Igen, na, hát ebből következően nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, ahol, ahol össze vagyunk egyszerűen millió-millió, Ö, apró pici szállal kötve. Beleértve, hogyha jól értem, bár, bár. még nem ment bele, hogy abban az esetben, hogyha ön ezt nem vállalja, mármint az önkormányzat, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a vagyonkezelő ezt megteszi. Persze, persze. Hát sok esetben mi magunk vagyunk a, a fejlesztők, de, de, de nálunk ez pont két, két, két rétegű. Tehát valahol az állam most a mi, mi, mi tulajdonunkon fejleszt, az, ala, az alapvetően miért nem valósult meg, hogy cakunt pak legyen akkor az állami, vagy az már túl sok lett volna? Azért nem, mert borzasztó nagy az önkormányzati vagyonnak az a része, amelyik iskolákban van benne. Tehát, hogyha ezeket a tulajdonokat .vívonjuk az oké, önkormányzattól, értettem, akkor gyakorlatilag eltűnik egy, egy az oké, igazán... Oké, oké, ezt is értem, de akkor azt tudom mondani, hogy, hogy akkor ugye az... egyetértünk, hogy akkor egy kentor megoldás született, akkor is, hogy egyébként minden tökéletesen működik. De nem működhet persze, tökéletesen, persze, persze, mert persze. ez ez, ez, ez fele más. Ez, ez nagyon jól jó lehet látni. Ez nagyon jó lehet, ez, ez tényleg így működik. Tehát, hogy ezen felül egyébként az önkormányzatnak, hogyha van anyagi tehervállaló képessége, akkor még ezen felül is képes támogatni. Mi például minden egyes Iskolai azért, hogy azokat az iskolai és önkormányzati közös felületeket kezelje, bérbeadja, bérbeadással foglalkozzon, és jó gazda legyen, mi még a kikén kívül, tehát a normál fizetésekünk kívül szerződéssel pénzt biztosítunk minden esztendőben. Minden egyes iskolai igazgatónak vagy intézményvezetőnek a kerületben. Ezen kívül minden egyes. És ennek a felhasználását, ezt kikontrollálja, vagy ez, ez hogyan megy? A, a, a városgazda üzemelteti, és tehát ő figyeli ezeket a felületeket, a felületek bérbeadását, azoknak a rendszerét, a vezetését, a, a minden egyebet. Tehát ez azért volt nehéz, és azért volt rossz megoldás, mert ahogy ilyen szerteágazó, ennyi intézményről beszélünk, mint nálunk, de közben 30 intézményről beszélünk nálunk a 18. kerületben, ennyi plusz sportfelületről, ennyi fedett csarnokról, nyitott tarnokról, a hozzákapcsolódó világított pályákról, azoknak a különböző támogatával való felépítéseből és megvalósulásából, amit ugye nekünk fenntartási kötelezettségünk volt, az a felé, akitől egyébként megnyertük a pályázatot, hogy felépítsük ezeket, azt nem adhatjuk át vagyonkezelésbe az államnak, azt nálunk kell tartani, közösen kell a vagyonkezelést gyakorolnunk a szikkel, de ahhoz kell egy olyan személy, aki egyébként ezt ott helyben felügyeli, mert hogy 30 intézményben. 60 különböző sportfelületen borzasztó nehéz ezt úgy megcsinálni, hogy az ember mindig lássa, hogy rendben van. Ezért kell érdekeltként bevonni az intézményvezetőt, aki ugyan már nem önkormányzati alkalmazott, mint mondjuk 6 évvel ezelőtt, mert akkor sokkal egyszerű volt, mert én voltam a munkáltató, azt mondtam neki, hogy ez a feladatot aztán ezt kell csinálnom. És viszont látásra most pedig nem én vagyok a munkáltatója, tehát én nem gyakorlok semmilyen munkáltatói feladatot rajta. Nekem ezért a túloldalról muszáj érdekeltként bevonulni. Az érdekeltség az pedig nyilván egy együttműködési megállapodás szerződés keretében ellentételezéssel. Szóval nem könnyítette meg az életet, de ennek ellenére nagyon sok plusz pénzt és forrást teszünk ebbe bele. Tehát mondom, karácsonykor minden egyes kerületi pedagógus kapott egy karácsonyi csomagot az önkormányzattól. Több 10 millió forint értékben pedagógiai innovációra továbbra is félreteszünk pénzt, amelyiknek jelentős részét az iskolák tudják felhasználni, túl azon, hogyha a Kréberzbel Központ valamit szeretne kérni. Mi ezen felül is biztosítunk nekik. A Kréberzbel Központnak biztosítunk jelen pillanatban is közel egy tucat olyan lakást, amit kerületben dolgozó pedagógusoknak adhat tovább, tehát bérlőkijelölési joga van. Azt mondom, hogy ezer szállal kapcsolódunk továbbra is egymáshoz. Tehát ez, ez nincsen, nincsen szétválasztódva teljes egészében, mert hogy nem is lehet. Tehát lehet, hogyha ez a rendszer változatlan formában még egy ember öltön keresztül fog így végigmenni, akkor lehet, hogy teljesen szét fog választódni a, a, az önkormányzattól az oktatási rendszer, de addig addig még nagyon-nagyon sok itt, dologban kapcsolódók. Hogy... Hogyha valami baj van egy igazgatónak, akkor biztos, tuti biztos, hogy először a polgármester telefonszámát fogja kikeresni a, a... Szombaton találkozunk. Kevés olyan kefejencsi volt, ahol ennyire nem maradt idő, ráadásul most még egy hírről szeretnék beszámolni, és nem akarom azt, hogy közben itt legyen, mert akkor úgy fogja érezni, mint hogyha önnek kéne ez megnyilvánulnia, de szeretnék egy örkény egy percest is felolvasni, amit az élet diktált ráadásul. Tegnap, amikor a Fidesz frakció karácsonyról hazafelé mentem, akkor volt módom ezt az objektumot látni, így most elköszönök öntől, kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánok, és találkozunk. Mit mondtam? Igen. Mit mondta? mit mondtam? De mit mondtam? Pénteket azt hiszem, de... de. Mert hülye vagyok. És akkor jövőre is találkozunk még. Viszont találásod. A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatta. Ott a vigadó mellett állt egy Ilyen páncélos, ahol területem, közlekedtem, akkor turisták az iránt érdeklődtek, hogy az ott lévő katonával fotózkodhatnak-e, aki nagyon kedvesen mondta, hogy nem. A 444.hu-n a következő olvasható. Olvasunk Szerda délután az alábbi képet töltötte fel a Facebook oldalára, a Terrorelhárítási központ, nem tudom miért BTR, az nem tudom mindenki a rövidítése... Mint látható, a páncélost vörös festékkel lefújta valaki, nem pontosan azt a szöveget olvasom, amit megjelent. Aki feltűntője szerint a tekesek, akik a járművet őrizték, az összefirkált jármű másik oldalán egy kis buszban ültek. Tovább nem olvasom. El van a tényleg. Ott ilyen, ilyen izé mögöttet, hogy mire az üzembe helyezik és használják, az nem tudom mennyi idő. Valamellett egy kis busz, abban melegedtek. Közben lefújták a járművet. Valamit ráírtak, tök mindegy. Az, hogy sém, vagy az, hogy szeretlek. Monci, az én szempontból tök mindegy. Szeretné megköszönni Örköny Istvánnak, hogy holtában is dolgozik. Természetesen őszintén sajnál az apropót. Most kacagnék, de nem nagyon hozzá kedvem. Ne, akkor újabb telefon. Bár ez szerintem közröhely. Nem a terrorizmus. és nem a terörizmustól való félelem közröhely. Félértésekkel sem végetni, valaki bel belém akar kötni. De miközben melegedtek, lefújták a teknek ezt a szörnyű járművét. Hú! Na jó, akkor gyorsan, gyorsan elmondom a kötelezettségemet. Jó reggelt kívánok! Ezekben a napokban én nem élő lebonyolítású műsort készítek, ennek következtében szerkesztett anyagot hallanak, így azoknak a szabatossága vagy garanciája felől, vagy nem tudom, na még egyszer! nincs leírva és elfáradtam. Jó reggelt kívánok! Önök konzerműsort hallanak olyan Kejfej amelyek korábban készültek. Kérem, ne hívjanak, mert a műsor jelen pillanatban nem interaktív. Jó reggelt kívánok! Önök az elmúlt órában korábbi Kejfej anyagából haladtak egy merítést, és a második órában ez folytatódik. Jó reggelt kívánok! Imáron a szerkesztett műsor második óráját kezdjük el egy olyan napon, amikor nem élő lebonyolítású kéfejecsit hallanak. Ezért arra kérem önöket, fiala János vagyok, a műsor nem 14 éven oliaknak való, és itt tovább, és itt tovább, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogy ne telefonáljanak, mert ember nem fog rá reagálni. Jó reggelt kívánok, ma egy kefejencsi összeállítást hallottak azért, mert a műsor készítője ma nem kelt fel reggel és nem készített élő lebonyolítású műsor, hanem évi rendes szabadságát tölti. Ezért örülök, hogy nem telefonáltak be, mert ha betelefonáltak, és bárki reagált rá, az nem én voltam, és műsorban nem kerültek. Jó pihenni is kívánok önöknek is. Ez így jó lesz, Ádám? Elmegy. De mit szeretnél meg? A, a, a, szó szerint hogy tudod mondani egy decemberi ismétléset. Tehát... Milyen decemberi? De, decemberi adásokat fogunk. Ja, jó, jó, jó, jó. Ma reggel decemberi adásokat fogom megismételni. Ma reggel decemberi adásokat ismételtünk meg. Így jó? Tökélete. Nagyon szépen köszönöm. Akarják bármilyen egyéb szöveget bemondok, hogy nem tudom, valaki vár bárkit is a hangos bemondóna. Ami egy rádióban elkövethető, azt én mindent elkövetök. Amikor meghalok, akkor nem mondják azt, hogy én. Sose felejtem, amikor a Szilágyi János azt mondta, hogy Végül, egész életében pontos időt akart mondani, beleért, vagy most mondhatnám azt, hogy fél tizenkettő van, önök nem tudnák ezt megakadályozni. Én azt mondom, fél tizenkettő van, miközben nincs annyi. Tehát attól még én is hazudhatok éjjel napon. Nem. nem. Jó reggelt lehet. Kérdeztem Ugi Attillától, hogy ez a levél őt hogyan érintette Ő azt mondta, hogy legfeljebb a sajtóban, találkozott vele, ilyet nem kapott. Az a levél, amiről mi beszélünk, az végül is kinek és milyen formában lett címezve. Te egyébként valami szövetségnek, vagy te egy olyan megyei jogúváros vagy, vagy ez, mert nem vagy megyei jogúváros. Végül is azok, akik ezt megkapták, vagy véletlenül jutott el hozzád ez a Szita Károly által, jegyzetlevél? Hát nem tartom valószínűleg, hogy véletlen lenne, mert más is megkapta, ha jól emlékszem, talán ott Karázkó Igen, ő reagált a, is, igen. Nagyon-nagyon ja. nagyon fölháborodottan reagált, és egy, egy óriási címlista egy tagjaként, hát én megmondom neked őszintén, nem néztem végig a címlistát, de ezen számtalan önkormányzat szerepelt, úgyhogy én persze elhiszem azt, amit neked válaszolnak, csak eléggé kétségekkel fogadom Ja, hát ilyenben az ember nem tud a másikkal vitatkozni. Azt kérdezem, hogy te tegnap voltál-e 6 a Szénatéren, és én láttalak téged, és azt mondott, hogy nem voltál ott. Hát akkor most tanukat idézhetnék be, de Igen. nem hiszem, hogy ez célirányos lenne. Vittinghoff Tamással beszélgetek, zárójel, Budaörs. Ilyenkor az életkor is szokott szerepelni, de most az életkorot helyett az szerepel ott, hogy Budaörs. Uh, ugye ez egy levél, nagyon sokan aggodalommal figyeljük a Soros Györgyféle érkező híreket, ezt már olvastam, ezt a bekezdést hazánk is ilyen ország, és szeretnénk, ha ilyen is maradna, szeretnénk a gyermekeink is unokáink továbbra egy biztonságos országban nőhetnének fel. Az elmúlt hetekben egy újabb aggasztó hír látott napvilágot az Európai Parlament november 16-án elfogadt határozata. Konkrétan tartalmazza, hogy a civil szervezetek aktívan vegyenek részt a bevontorlás szervezésével. Ezzel párhuzamosan sorodja, hogy bejelentette, hogy több százezer dolláros támogatással civil irodákat kíván nyitni a magyar vidéki városokban. Két ilyenről már tudunk is, Debrecen és Pécs már meg is kezdték a szervezkedés soros, a hatalmas összeget arra hogy hogy népszerűsítse saját migrációs elképzelését és elősegítse azok megvalósítását. Ennek ismeretében nyugodtan nevezhetjük ezeket az irodákat bevándorlás szervező irodáknak. Ugye itt egy pillanatig meg kell állni, mert ezek saját magukat nem így nevezik, de természetesen, ha valaki ezt akarja benne látni, akkor ezt megteti. Hát, és bocsánat, meg ott is érdemes megállni, hogy összemosott két, sőt, hát itt három dologban összemosott aminek semmi köze egymáshoz, és egyébként meg voltál, nagy hazugságok is megfogalmazódtak ebben, pont. bocsánat, a zárójelél. Jó, melyik ez a három? Hát ugye először is az, hogy az Európai Parlament ilyen döntést hozott volna, ez így nem igaz. Ezzel nincs összefüggésben az, hogy Soros György bejelentette, hogy támogatja ezeket Igen. a rohadt veszélyes szervezeteket, mint a Babamama Klubot szervező szervezet, meg hátrányos gyerekek tanulmányi felzárkóztatás szervező, nehézsorsú családok segítése, éhezőknek itt élelemjutatás. Tehát ugye tényleg nagyon veszélyes ettől rettegni kell, és hát ezek, ennek a kettőnek ráadásul nincsen semmiféle köze egymáshoz, úgyhogy ez így egy pillanat alatt három csúsztatás hazugság és egy oltári úszítás. Nekünk polgármestereknek a legfontosabb feladatunk, hogy nyugalmat és biztonságot teremtsünk telepéseinket, ez most veszélyben van, hiszen a bevándorlás szervező irodák, ugye most már így van nevezve, és idézvel sincsen. Működés esetén megszűnne a mindennapok biztonsága. Rendkívül fontosnak tartom, hogy pontos információraban rendelkezünk, és fel is készüljünk a ránk váró nehézségekre, ezért azt kezdeményezem, hogy hasonló ez egy évvel ezelőtti demonstratív álláspontunk kinyilvánításához, amikor a hazai polgármesterek egy 80%-a közös nyilatkozatban utasított el a kötelező betelepítés. Kvótát. Most ismét fogjunk össze. Találkozunk a jövő év elején, és lépjünk fel ismét együtt a ránk leselkedő veszéllyel szemben. Számítok őrre, december 18-án tisztelettel Elnök Károly elnök Jogó városok szövetsége. Igen. Hát így szól ez a gyalázatos levél valóban. Ugye ez ugye itt én készültem és összeállítottam egy sorrendet, de nem biztos, hogy ezt minden vonatkozásában követni kell, különös tekinten az idő rövidségére is. Ugye vidéki terjesztésbe, terjeszkedésbe kezd a Soros Györgyféle nyílt társadalom alapítvány, ez egy november 30-ai hír. Ugye ezt követően van arról szó, hogy több mint 130 millió forintot kapott egy pécsi Alapítvány Soros Györgytő, ez ugye december 2, és természetesen. Aztán, aztán, aztán ki is, is akarták tiltani ezt. Nem, nem, nem, nem, ott ugye ez más dolog volt, ott nem kitiltani akarták, hanem ugye az ennek a civil szervezetnek a, az irodabérlését nem tette lehetővé. Az önkormányzatok nem kérnek Soros Bevándorlás irodáiból, ez ugye december 5-i hír. Tisztelt Közgyűlés, ugye ez december 14-e, magunk akarunk dönteni, nem kérünk Sorosból, nem kérünk a békétlenségből, Pécs megyei jogú város közgyűlésének nyilatkozata, ami mi Pécsiek megdöbbenéssel értesültünk Soros vagy mindez annak érdeke, hogy Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely a magyarok akaratával ellentétesen migránsok, ez Itt Itt bújik ki a szögazágból, most ebben a mondatban azért, ugye elég jól el van rejtve, nagyon nehéz megtalálni, hogyha valaki óvatlan, és ugye a közéletünk elzüllesztése vagy elzülése mentén sajnos a társadalmat is igyekeznek elzűleszteni, és biztos vannak, akik erre fogékonyak, de akiknek van egy kicsit, hát hogy mondjam, az előző rendszerből a sorok között tudnak olvasni, nem sorosok között, hanem a sorok között tudnak olvasni, azok itt megértik azt, hogy megriadtak attól, hogy hát ha ezek a civil szervezetek, amik egyébként sem nem bevándorlással kapcsolatban foglalkoznak, mert Magyarországon idegenreindőszeti feladatot csak az állam láthat el, sem nem másra nem jöttek létre, mint arra, hogy hátrányos helyzetű csoportokat segítsenek, de attól riadtak meg, hogy esetleg azt fogják tenni, amit mondjuk Orbán Viktorral tett, hogy anyagilag támogatja egy, egy, jog, egy nem létező jogállam egy diktatúrába forduló társadalomban a nyílt társadalmi alapítvány támogasson olyan szervezeteket, akik meg a demokráciában isznek. Igen, de itt, itt tulajdonképpen két dologról beszélünk. Az egyik az, hogy vajon elvárható-e, vagy minden várható el ma egy önkormányzattól, hogy ilyen civil szervezettel együttműködjene vagy sem, illetőleg, ha nincs ilyen együttműködésről szó, áraszol-e olyan levegőt, amely ma a kormány propagandának kedves, mondván, hogy aki egyébként bemegy budülse vagy bárhova, azt érezhesse, hogy egyébként ennek az önkormányzatnak a szelleme, az nem a soros szervezetek szelleme, ami persze képtelenség, csak ugye ehhez, hogy megtöltsem tartalommal, az alábbi részletet szeretném felolvasni. Nyílt levél Hoppá Péternek, a Pécsi Fides elnökének, Csizi Péternek, országgyűlési képviselőnek és Páva Zsoltnak, Pécs polgármesterének. Alulíró jelleg vagy korábbi pécsi lakosok és mindazok, akik szorosan kötődünk Pécs városához, megütközéssel értesültük a sajtókban az önök december 14-i nyilvános föllépéséről. Önök Pécs lakóira hivatkozva, de valójában kormánypárti akaratot végrehajtva megbélyegeztek a helyi autonóm civil szférá. Soros vidéki kampányközpontjának titulálták az emberség erejével alapítványt és megakadályozták abban, hogy tevékenységéhez helyett találjon. Önök arra szólították fel a Pécsieket, hogy ne fogadják be az ilyen ne adják bírni neki ingatlanokat, mert ha ilyet tesznek, akkor soroz tervének megvalósításában. Otthonunk Európa hazár Magyarország és szeretett városunk Pécsi jövőjének kockáztatásával lesznek elmarasztalhatóak. Ön szerint, tehát, ha Pécsett Irodához jutni egy szervezet, amely egyébként szociális és közösség megerősítő célokért dolgozik. Azt ebben a városban ezentúl nem kívánatosként kéne megbéjezni, megbéjegezni, ha a a Pécsiektől azt el, akkor ezt azt kell, hogy mondjuk a és Miskolc Fideszes politikusai követve, városunk önkormányzatát pedig párpolitikai célokra használva végrehajtójává váltak a kormánypárt legvisszataszított kampányának, amelyet hazug állításokra alapozza a rágalmait. Tökéletes. És itt tovább, és Mélyen egyet vele, és ezek a kis apró, kicsi szilánkok adják a reményt arra, hogy ebben a társadalomban igenis vannak tisztességes emberek is. Ugye itt arról van szó, hogy egy olyan félelem fogalmazódik meg, amely azt mondja, hogy habár eddig ez a szervezet ilyen tevékenységet folytatott, most erre a rövid időre át fog alakulni, és kampányközponttá válik. Miközben a kormány ezer milliárdokat költ ócska kampányra közpénzből. Szóval azért lássuk, a minap került napvilágra a Corvinus Egyetem korrupció kutató központjának a vizsgálata, ami ugye azt mutatja, hogy 20. 17-ig az elmúlt időszakban több mint 3000 milliárd forint tűnt el nyomtalanul, annyi nagyjából, mint amennyit a magányugdít pénztárunkból lenyúltak. Tényleg romokban van szinte minden, ami, az, ami a szociális ellátás, oktatás, egészségügy kapcsán történik, és hát rettegnek attól, de én szerintem láthatóak ezek a jelek, hogy, hogy esetleg valamiféle segítséget kaphatnak az oltári, a kormánypárti média túlsúlya szemben bizonyos szervezetek. Egyébként, ha ez így enne is szerintem teljesen rendben van. Egy hanyatló demokráciában az, hogy a demokráciáját aggódók megpróbálnak mindenféle forrásból jelen lenni, hogy elérhessék a társadalmat. Ugye a XXI. században azért ez nem olyan könnyű, eh ehhez sok pénz kell. Nem véletlen, hogy látjuk a tegnapi-napi híreket, ugye a Jobbik után most már az összes ö, demokratikus ellenzéki pártot is a Fidesz kézi vezérelte állami számvevőszék jelentős összeggel tűnteti meg, de, ilyen műsor előzetes, mondd azt, mert holnap 7 óra 20-kor Szigetvári <gül> hát, Viktor lesz ezükben a vendégem. Bocsánat, de minden mindennel összefügg. Tehát ezek a 30-as éveket, vagy az 50-es éveket idéző ócska, hazug, rágalmazások, ezek az úszító e, ka, kampány, ami egyébként mint valamiféle egy kód is terjed, a, nem csak a fideszesek körében, hanem az egész társadalomban, ezek mindennel ez összefüggő azzal, hogy ez a mondani való, a választással kapcsolatban ez a mondani való. Emellett el kell lehetetleníteni. A demokratikus ellenzéki szervezeteket meg kell nevezni. A külső ellenséget, a belső ellenséget, hát láttunk már ilyet, nem? Hát én olyan nagyon sokat nem is azt kérdezem tőled, hogy ö, miközben ennek az ö, egyes jeleit látom magam is, vajon pontosan húzod meg az egyenes, és nem túlzod-e annak a jelentőségét. Én nem azt mondtam, hogy nem húzhatom meg ez az egyenes, nem mondtam azt, hogy nem, ö, nem lehet ennek ilyen Én csak kérdeztem tőled azt, hogy egy felnőtt ember vagy, jól kötötted-e össze a pontokat, és jól látod-e ennek a dolognak a jelentőséget. Én azt hiszem, hogy aki, aki valamilyen szinten már tanulmányozta a történelmet, látott tendenciákat, eszközrendszereket, és figyelemmel kíséri azt a, és hozzáteszem, hát 2010 előtt jóval, a Csalmai Gábor nevű alkotmány jogász már az, a jogállamiság végéről beszélt, akkor ezt még túl... Vigyázzál, mert, el, mert ő, a Soros alapítájnak volt a vezetője véletlenül. Ajjajajajaj. Aj, aj, aj, aj, Én nem emlékszel. Hát igen, igen, hát jó, de hát Orbán Viktor is a Soros ösztöndíjat tanult Oxfordban, ezt ugye hajlamos elfelejteni, és számtalan más... Jó, nem volt. Alapítvány nem volt, de az alapítványokon keresztül támogatták őket. Hát azért ugye ezeknek az összefüggéseit persze ma már, már lehet tagadni, de akkor is arról volt szó, hogy a nyíltársadalom alapítvány a demokratizálózásokat. Jó, de ak akkor kérdezek volt, más, baj, azt, azt kérdezem tőled, hogy szerinted ennek a körlevélnek mi lesz az eredménye? Meg lesz a 80% és ha meg lesz, ha nem lesz meg, de nem akarok elébben menni a következő kérdéseknek. Én remélem, hogy ez kontraproduktív, ez a levél, és remélem, hogy világossá válik mindenki számára, hogy egy olyan ember által jött levél, aki egyébként, mint a nyilvánosságra került dokumentumok szerint az előző rendszerben is számos levelet írt ugye a Kádár rendszer mellett, és más emberekről, ugye mint a hálózatok egyik tagja, azt nem veszik komolyan, sőt, világosá válik, hogy mi a párhuzam az akkori és a jelenlegi rendszer között az akkori 80 hiszen emlékszünk erre, és én valahol részletesen foglalkoztam, hiszen Kocsis Máté ezt viszonylag korán meghirdette, és aztán nagyon hosszú ideig nem történt semmi, majd hónapokkal, több mint egy fél évvel, talán háromnyed évvel később volt egy olyan összejövetel, ahol egyébként a polgármesterek letették a voksukat, akkor még más dolog mellett, de az is ezzel a migrációval volt kapcsolatos. És akkor ez a 80 vagy legalábbis az a szám, ami akkor olvasható volt, az egy igen magas szám volt. Ó, hát persze, és ugye tudjuk, a társadalom 98%-a a nemzeti inzultáció kapcsán is egyetért a kormányjal, lehet a számokkal bűvészkedni. Most erre én meg azt mondom, hogy azt én nem láttam, hogy milyen lista, hányan, hogyan foglaltak állást, de hát nyilvánvaló, hogy lehet sokféle módon elérni azt, hogy bizonyos polgármesterek kiálljanak bizonyos Jó, én azt kérdezem nálad. tőled, hogy vajon a vonal nem ott húzódik meg, mert én végül is mondhatom rád azt, hogy te egy aljas csaló vagy, de amikor azt kérdezed tőlem, hogy mondjak egy bizonyítékot, akkor azt mondom, hogy hát ez köztudomás. És akkor azt mondod, hogy oké, rendben van, ezzel együtt lehet élni. Mondván, hogy oké, nekem nem tetszel, van ilyen. Ugye Igen. a határvonal a számomra ott húzódik, amikor Páva Zsolt polgármester levele így szól, illetve nyilatkozata. Felkérünk minden pécsi polgárt, nagy P, nagy P... Vállalkozást, szervezetet, hogy ne adjon helyt a Sorosféle kampányközpontnak, ne adjon tulajdonba, bérbe használva semmilyen helységet, ne segítkezzel senki otthonunk, Európa Magyarország Magyarországi Szeretett Városunk pénzjövőjének kockáztatásában, ne segítkezzen Soros György megvalósításában. Tulajdonképpen, ugye ez nem egy jogszabály, mert a jogszabály lenne, akkor abból szankciós lenne. Abban ne, nem, ugye az nem, lenne nem, nem, nem, ez egy ócska göbbel szív Türelem, türelem, türelem. Ha ez egy jogszabály lenne, akkor ugye az lenne benne, hogy aki egyébként ezt megteszi, az milyen jogkövetkezményekre számítható. Igen, De hiszen Igen. az untig elegendő, hogy én azt mondom, hogy vigyázzatok, mert a lop lopcsal hazudik, az, Igen. hogy ezt egyébként már egy olyan térbe vonja, mint amilyenbe ez vonja, az már nálam itt van a határvonal. Mert az, hogy maga Pécs egyébként az önkormányzat ezt nem teszi meg, azt megteheti. De hogy engem felszólítson arra, hogy én se meg, abban azt mondom, hogy ez hát azt majd én eldöntöm így van, ez pontosan, tökéletesen jól látja, ezt nem tudom, hogy ez a hallgató pontosan értették-e. Tehát egyszerűen egy önkormányzat bontsuk ki, semmiféle olyan jogosítványjal nem rendelkezik, hogy az állampolgárait egy demokratikus jogállamban bármi olyanra felszólítsa, ami az ő szabad rendelkezésével kapcsolatos. Hát itt, itt van a határvonal. Hozzáteszem azt is, hogy egy önkormányzat sem hozhat egy demokratikus jogállamban diszkriminatív törvényt, vagy jogszabályt, vagy határozatot, vagy rendeletet. Hát aztán ez nyilatkozott, de eddig tegeződtük, és így de is fejeződ, így, be a mondat. Hoztuk-e határozatot Pécs megyei jogú város közgyűlésének 2010. december 14-ig közgyűlésén vesző képviselői eskünk szerint, és személyes meggyőződésünkből? Ugye azért ezt az utóbbit általában nem szokták hozzátenni akkor, amikor a közgyűlés valamiről dönt? Hát igen, ez gyomorforgató. Igen, nem, nem is akarom a történelmi pár Azt kérdezem tőled, hogy például, amikor te az ezzel kapcsolatos tiltakozásodat megfogalmaztad Facebookon, vajon és most ez nem egy hiányérzet, csak azt kérdezem, hogy egy hasonló szöveget miért nem tettél közé, vagy mi nem tett közé a budaősi, Buda vagy nem volt már közgyűlés? Tehát, hogy, hogy, hogy... Nem, nem, nem, nem, nem, álljunk meg egy szóra, álljunk meg egy szóra. Tehát aljas, aljasságokkal szemben, amelyek túlmennek a jogállami normálkon, nem lehet ugyanolyan eszközökkel válaszolni az önkormányzatnak ilyen ügyben. Tehát az, hogy a budaősi Buda önkormányzat testületet azzal, zaklassan, hogy egy ilyen aljas ócska úszító politikai propagandával kapcsolatban állást foglaljon, hát pontosan tudom, hogy mit tennének, de hát egyáltalán nem fogom őket ezzel vegzelni, mert nem testületi hatáskör. Ebben neked tökéletesen igazad van, de egyébként annél, hogy ezt megtetted volna éppen az összetételből adódóan és nem mondj természetesen neveket. Látod azt, hogy ki az, aki egyet értene veled, és ki az, aki nem, bár budajos... Hát ez első többsége a testületnek. És aki nem értene egyet, az valójában a központi politikai in iniciatívát tartaná szem előtt, és nem pedig az, hogy mi az ő személyes meggyőződése? Ez egy száz százalék. Mit gondolsz, hogy te és mindazok, akik ez ellen felemelik a hangjukat, ha másért nem csak az, hogy több józanságot? Tehát azt mondod, hogy álljunk meg, oké, Pécs nem adja oda, de ne szólítsa fel a pécsi lakosságot. Tehát ennek a hangnak, ennek van-e olyan ereje, mint amilyen hangja van a kormánypropagandának. Illetve azt is kérdezem tőled, hogy anélkül hogy te felemelnéd a hangodat, vajon az emberek igazságérzete megszólal-e akkor, amikor ilyet olvas, vagy éppen abból adódóan, hogy a fejüket a, a kormánypropaganda, ilyen világos döntést képtelenek hozni, bár egyébként alkalmasak volnának rá? Én nagyon remélem azt, hogy az a levél, amit felolvastál, akik pécsiekként fölháborodva reagáltak erre a levélre, ezek, ez, ez nem egyedül álló, és abban is, abban is reménykedem, hogy azért az emberek többségében a jó érzés ha nem is feltétlenül nyilvánul meg, de ott van bennük, és az ilyen jellegű úszítás az előbb-utóbb kontraproduktívá válik. Nem hiszem, hogy tudják értelmezni az efféle dolgokat. Én azt biztos, hogy ez a migránsodás, ez a, ez a sorosozás, ez hat egy elég jelentős rétegre, de ugyanúgy ellen hat is, tehát nagyon sok ember számára ez már... Ez nem szimpatikus, ellenszenves, visszataszító, azért, mert nem szimpatikus, ellenszenves és visszataszító. Tehát én nagyon, nagyon remélem azt, hogy, hogy nem egyedülálló az a felháborodás. De, de ez nem csak remény. Én egészen meglepődtem azon, hogy, hogy amikor ugye megkaptam ezt a levelet, és és mondtam egy, egy nagyon szifrát, azt itt most nem idézném, és aztán azon gondolkodtam, hogy azonnal összetépem és kidobom, és rájátam, hogy hát egy ilyen levelet érdemes megtartani, mert miért, talán lesz még egyszer olyan ez az ország, amikor, amikor el lehet mondani, hogy, hogy emberek rendszerekről rendszerekre miféle ócska módszereket alkalmazva, és az erkölcsiségüket hogyan feladva, vagy egyáltalán nincs is nekik, ezt nem tudom, írogattak levelet. Olyan pillanatok alatt, kapták fel ezt a bejegyzést, osztották meg ezer fölött, nem is néztem már az utóbbi időben rá, de több százan pillanatok alatt lájkolták, like írtak hozzá, kommentelték, Százból egy volt olyan, aki elkezdett engem hazárulózni, meg ez hát a legédesebb az volt, de antiszemitázni, szóval hogy a szellemi színvonal volt tart ebben az országban bizonyos körökben, azt azért érdemes ebből is lemérni. Én, én nagyon remélem azt, hogy, hogy ezek, ezek, ezek a jelek, ezek a reakciók azt mutatják, hogy van egy pont, ami ami meg tudja fordítani. Én alapvetően azért lostaságot. látom fordítva a helyzet, vagy nem így, nem így látom a helyzetet Nem mert... vagy optimista. Nem, nem az, én azt gondolom, hogy mi, ahol most játszunk, egyszerre, járunk, egyszerre játszunk racionális és érzelmi szférában. Ahol racionális szférában játszunk, ott nagyobbak a nyerési esélyeink. Ott, ahol érzelmi szférában játszunk, ott éppen abból adódóan, hogy milyen gépezettel állunk szemben, ott nagyon kétesek az esélyeink, és szerintem ez a vereségünk nagyobb, mint a racionális győzelmünk. Sajnos nehéz ezzel vitatkoznom. De azért, de, azért, de azért bízunk abban, hogy előbb-utóbb a racionalitásnak, mert ugye miről szól az, amit most itt elmondtál, meg én megpróbálom kibontani a hallgatók számára, arról szól, hogy az érzelmekre, ható, a félelmeinkre és a legalantos. Nem én alapvetően nem ezt mondom. Ható, én azt mondom, hogy adják oda ezt az irodát, és abban a pillanatban, amikor egyébként kiderül, hogy tényleg egy kampányközpont jön létre, akkor bontsák fel a szerződést. Tehát, is a, a kampányközpont próbálja az evés. Tehát akkor derüljön ki, hogy tényleg az. De előre megelőlegezni azt, hogy ezek kampányközpontok lesznek, miközben még nem aként működnek, arra azt mondom, hogy ez prejudikáció. Tehát akkor én azt hát... a jó. Hadd hát mondjak egy példát, mert szerintem rá fog világítani arra, amit most mondtál, mert van, amikor visszamenőleg és hatája próbálnak ilyen jellegű dolgokat aggatni az emberekre. Ugye a minap azt olvashattuk a kormánypárdi lakály médiában mindenütt, hogy no gózónák fognak létrejönni Buda ős, hogy egy olyan szervezethez csatlakoztunk, amelyik migránsok, illegális migránsok betelepítésével foglalkozik, és így tovább. A tartalma a dolognak az az volt, hogy van nekünk egy tanodánk, amelyik nagyszerűen működik, ez a tanoda egyébként cigány és nem cigány gyerekek felzárkóztatását, tehetséggondozását végzi, és ennek kapcsán az UNESCO által 2004-ben létrehozott szervezethez csatlakoztunk, mert hogy ők részt vettek ennek a programnak a vizsgálatában, erőkészítésében kapcsolatba kerültünk velük, és hát ennek a szervezetnek több, száz fölötti telep a a tagja, minden valamire való európai nagyváros, de ide érte még Szarajevót is, a neve ennek a szervezetnek az, hogy európai települések a rassizmussal szemben. És a célja az, hogy ezeket a jó példákat mutassák be egymásnak, hogy hogyan lehet kezelni előítéleteket, diszkriminációt, ha, ha úgy tesszik szenofóbiát, idegen elleneséget és így tovább. Azonnal kell telekültölték a világot, a várost is azzal hogy a budősi, polgármester, migráns támogató szervezetbe lépedbe, Szóval nincs itt miről beszélni, mindennel kapcsolatban, és ez így fog menni egészen a választásokig, a lehető leghangosabban fogják mindenhol ezt harsogni, teljesen függetlenül attól, hogy amit mondanak, annak semmi közel valósághoz. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állása, és szintén sajnálom az apropót. Én is köszönöm. Kellemes Dörrö pont gmail.com, viszont hallásra.